Sziasztok! Ez itt a ClickPlay 58. adása jól számolom. Én leoratik vagyok, és a többiek is itt vannak velem. Michael, sziasztok! Ők. És csige sziasztok! Kicsit megcsúsztunk. Picit, picit. De igazából nem történt semmi érdekes. Bár ez a lista, amit most összeszedtünk, egy kicsit már hosszabb, mint az előző listák. És mi lehet, bővülni közben? Lehet. Mint ahogy szokott általában. Lehetjük, hát, mi mint az étvágy, az is evés közben jön. Meg itt is majd eszünkbe jutnak dolgok. Így van, így van. És így rögtön fel is írtam most az elejére a végén <gül> ezt a kis PC Master Race témát, hogy megjelent a Ryzen processzor, ami az AMD-nek az új új processzor, ami olcsóbb, jobb, környezetbarátabb, és még fel is fűti a szobádat valószínűleg. Hát ha AMD, akkor biztos nem fogsz mellette fázni. Valószínű. Meg kezdenek megjeleni a tesztek, hogy ez mit is tud pontosan. Hőfokot még nem találtam sehol. <gül> egy itt görgetek. De amúgy régebben is mindenki é. ezt mondta, nem? Hogy ugye volt valami az AMD Proci, meg az Intel, és akkor mindenki azt mondta, hogy ha valaki gamingre akar aránylag olcsót, de nem olyan strapabírót, akkor AMD-t vesz, hogyha pedig egy kicsi stabilabbat akar, ami hosszabb távon is kibírja, akkor az meg az Intel, ami ugyan kicsit feláras, de legalább hosszabb távon jobban kibírja. Erről ilyeneket tudni már? Hogy? Nem tudom. Én nagyon nem mentem bele ezekbe a tesztekbe. Ezzel csak ilyen fogyasztásokat nézegettek, hogy elvileg kevesebbet fogyaszt. Uh -huh. Hát jó, csak Fogy... már mondjuk... Most egy picit ja, bele a nem. Nem dologba. Nem fogyaszt kev... Igen. Én nekem hogy úgy rémlik, hogy tehát architektúrájában más valamilyen szinten az AMD és az Intel, és ugye most oké, okay, hogy fele árban van nagyjából, mint az i7, amit aláz, viszont Énkem valamiért az rémlik, hogy régen meg az amd is alaplapok voltak drágábbak, mert amennyivel olcsóbb volt a proci, annyival volt drágább körülbelül az az alaplap, ami kihajtotta. Aha, nekem is rémlik valami ilyesmi, de mostanában nem tudom, hogy mi van a piacon. Tehát, hogy kevesebb utasítás készlete volt, ezért pótolt bele az alaplapon lévő chipset, és de lehet, hogy hülyeséget beszélek. Lehet, akkor végig is a egyetek a szavamban. Amit az egyik Igen. helyen megspóroltál, azt a másikra elvitte, és nagyjából ugyanott voltál. Hát, ha nem is néztük. nagyjából ugyanott, de, de körülbelül. Uh -huh. Én mondjuk én ehhez nem tudok teljesen mértékig hozzászólni, mert AMD processzorom nekem sohasem uh -huh. volt régen, se nekem mindig Intel volt. Jó, megtaláltam egy, egy, egy, egy képet a hőfokról. Hőfokban is aláz. <gül> Üres járatban 42 Celsius fok. Míg az Intelnek az i7-6009K-ja uh, az 27. Tehát oh. az üres járat, és akkor még, ha megvan terhelve, akkor még... És ez az üres járat úgy, hogy például mondjuk nincs bekapcsolva a gép, nem? Tehát, hogy... <gül> ja igen, és benne van egy hűtőben. <gül> ben van a sarokban, és látod, hogy ízlik és, és akkor mi lesz itt, ha bekapcsoljuk, akkor abból lesz a karácsonyfa. Nem, ez már bekapcsolt terzió, csak még nincs meghajtva. Tehát akkor kicsit ráterhelsz, akkor lehet, hogy azt annyira nem, nem nézi jó szemmel. Mondjuk annyira nem durva a helyzet terheléskor se. Itt meg valami 73 Celsius fokot ír. Hát az meg Az intel, az intel meg ö, 62. Ilyen 11 foka különbség, ez nem olyan durva. Az nem olyan vészes. Bár aztán, itt ugye most egy, egy ilyen külsős rendszerrel megoldod, és akkor lehet, hogy még jobban lejebb, e, le, hát le, le, le. Kell, le, kell valami nagy bővállatot. Bár igazából a tesztekben tehát most nekünk játék szempontból érdekes ez a dolog, és ott annyira jól azért nem teljesített elvileg Tehát most keresek azt is éppen Szerintem belinkelem majd a show Ó, itt Ó, utána a játékok Belinkehetjük szerintem simán Igen, tehát FPS-ben azért így, így egy kicsit elmaradta a konkurenciától játék közben, mert akkor nem tudom, hogy mire. A Jó, de mondjuk, ha úgy nézzük, is. hogy mondjuk fele annyiba kerül, vagy sokkal olcsóbb, ja, is, igen, és igen. csak ennyit buksz rajta, akkor lehet. Hogy ez olyan nagyon sokat nagyon sokat, ahogy nézegettem itt a grafikonokat, nem bukott FPS, ahhoz képest, amennyivel olcsóbb. Igen. És ugye mind a két, tehát az összes procit azt hiszem, a szem 1080-assal ezt tehát a videókártya az nem volt keresztmetszett, hogy a ja, lett, hát hogy teljesen, egyszer, át, gyengez, egy egy teljesen így, átlagos az... konfiggal, ami a mai ja, jó, így, átlagos, minden, igen. Minden másik házlatásban megtaláltam. Ja, egy ilyen indie-gémekre lett összerakva. Igen, eldobok egy kontrollert és egy 1080-ra esik, tehát annyi van, mint a fejba. És ahogy ezt már lehet kapni, tehát ezt már meg lehet vásárolni, meg minden? Na, az jó kérdés. Tehát én, én, én mondtam, én műsor előtt elmondtam nektek, hogy nekem fogalmam nem volt erről az egész. Én azt tudtam, hogy mi ez, meg hogyan, meg hogy az AMD csinálja mert Csak mindenki, hogy aj, Ryzen így, Ryzen úgy, aztán azt hittem, hogy a római játékról beszélnek, amivel mostanában szoktam játszani, de aztán kiderült, hogy nem. Ö, nem tudom, szerintem én nem lehet kapni, de, de a tesztek, tesztelőknek már kiküldték őket. Az i5-höz képest, az I5 képest mekkora, mekkora a differencia? Lehet. Mert oké, most az i7-hez nézi mindenki, de i7-et valószínűleg csak az fog venni, aki vagy rohadgazdag, vagy pedig munkára is használja a számítógépet. Nagy jó kérdés. Tehát mert most egy, egy gaming konfigban általában, jó, nem azt mondom, hogy mindig, de mondjuk 80%-ban, 70%-ban i5 van. És az bőven elég jelen pillanatban. Most az i5-höz képest a, a Ryzen le, biztos, hogy többet tud. De hogyha például ahhoz képest nem olyan olcsó, akkor ezt nem fogják venni. Mert minek? Inke hát, Inkább vesztek egy komolyabb végéját. Itt a tesztekben, amiket nézek róla, itt csak i Ja, érten. raktak mellé, úgyhogy nem, nem tudom az i képest hol. Hát annyira nem vagyunk holde. Hát én egy februári cikket találtam, ahol azt írják, hogy már előrendelhető. Hát azóta eltelt majd egy hónap, hogy kijött ez a cikk, úgyhogy még akár már kapható is lehet. Lehet, mire kikerül az adás, már kapható. Vagy le lehet már most is kapható csak csak mi vagyunk ilyen tájékozatlanok. Így van. ez majd még vissza fog térni, szerintem. Ebben az adásban. <gül> majd kiderül. <gül> <gül> Jó, ja, igen. Na, és akkor beszélj még valamiről, amiről, ami azt nem értünk semmit. Ja, de most, ja, most nem kronológiai sorrendben megyünk? Nem, sorba. Vagy hogy gondolod? Hát, daráljuk le az elején ezeket a kicsiket. Jó, akkor térjünk át a Battlefield 1-re. Ezt, ezt én raktam bele a show notes-ba. Ilyen tök érdekes, hogy a Battlefield egybe, ugye, vagy a Battlefield-be nem az egybe, És szoktak lenni ilyen easter mindig. Tehát valami eldugva valahol ott hever, és akkor lehet róla e, ilyen videókat találni, vagy mindent, hogy ilyen doktegeket kell egygyűjteni, és akkor kaptál valamit. Na most, e, itt a Battlefield egyben nem tudom melyik pályán, de van egy ilyen elkerített rész, ahol van egy ilyen furcsa ajtó, és egy isolated felirat, vagy isolated nem lényeg az, hogy el van kerítve az a kivaszott ajtó. <gül> <gül> és ha oda mész, akkor furcsa, furcsa zombi sikolyokat lehet ott hallani. Tehát ez a hörgés és sikolyok szűrődnek át a, az ajtón, ami el van kerítve. Úgyhogy, hát ez lehet, hogy csak ennyi igazából, tehát nem lesz itt... A dologból semmi, csak egy ilyen easter mert ugye a Battlefield 4 is volt ilyen, hogy fura hangokat hallottál, hogy a sötétbe legkuporodtál valami sarokba, és akkor kilőttél valami oszlapot, tehát ilyen, ilyenek voltak benne. Ez a Fort Vaux pálya, nem tudom, hogy kell mondani. Aha, aha. Hát hát ha így... németesen, akkor Fox, fox. <gül> Hát de mindegy. Ugyan a németek sokat kísérletettek zombikkal, ezt nagyon sok játékból tudjuk. Ezt, ezt, már szinte, ezt már szinte bele kéne írni a, a törvényelőm könyvekben. Igen. Már ezt a, Tehát a gyerek, ha felel, felel valamitből, és akkor mondja, hogy a németeknél mi volt. Ha nem mondja, hogy zombi, akkor, akkor egyes kész. Ülő, fiam, megbukta. fiam, hát, megbuktál. Szóval lehet, hogy ez csak ennyi lesz, de mondjuk egy ilyen zombis mód elég érdekesen mutatná a batülfélegyben. Hát főleg, hogy akkor lehet, hogy szólálnak a kodosok, hogy hát ez nálunk már előbb köcsögök. Jó, hát a zombi már miben nem volt, ne viccej. Nem mondjuk, ez is, is igaz. Battlefieldbe még nem volt. Na, így van, így van. <gül> <gül> mondjuk lehet, hogy a zombi az morzét hörög, és ezt majd megfejtik, ja, és jó, az, az ebályán, van, fél órás magyarázó igen. videó, igen, igen. hogy ez milyen easter egg old meg. <gül> vagy visszafele lejátszva egy Britney Spears szám, <gül> vagy át tudom. Tehát ilyenek derülnek majd ki lehet. Vagy akár olyat is lehetne, hogy ez a morze, ez valami teljesen másik játékra utal, és abban a játékban kell valamit megcsinálni. Lehet, lehet. Hát vannak ilyenek. Ilyen vicces dolgok. Azután egyébként van. nem volt róla hír, hogy, hogy ez micsoda. Lehet, ez csak egy inisztereg és ennyi. Lehet. Nem utal semmire, csak vicces, hogy hörögnek a zombik a zárt ajtó mögött nekem amúgy ebben az egész Battlefield 1 -e csak az a legnagyobb poén, hogy amikor kiért a tréler, meg minden, a csigáz meg én, hogy meg voltunk indulva, ne úgy, meg annyira nem, és te vetted meg, mi meg nem, szóval Jó, ez... nekem, nekem csak ez a legfurcsám. Azóta se értem, higgyétek el. <gül> és visszagondolok rá, nem, nem tudsz, hogy történt. Ne, nem voltál önmagad. <gül> Fiatal voltam, és nem kellett a pénz. És nem kellett a <gül> <gül> hogy valami ilyesmire tudnék gondolni. <gül> Jó, hát igen. Mondjuk azóta is, tehát így játszogottam vele, de nem tudom, olyan húzamosabb ideig nem túl szórakoztató, mert nagyon kevés cucc van benne igazából, mert nagyon kevés lehetőség. Ami biztos, hogy DLC-kkel majd bővítve lesz, de nem hiszem, hogy akkor annyira megérős megvenni hozzá a DLC-ket. Jó, hát most a, mennyi volt a prémium? 30? 35? 30... Valami nagyon drága volt. Hát... Ja, 30 ezer forint. Ja, ezer? Ah, Hát igen, igen, igen, igen. Ne, mert most valami róla volt egybe. Ma lehet, hogy a Season Pass-nak nem egy az ára, hogyha viszonylag kevesen fogják megvenni. Mert ugye akkor, akik megveszik, sem járnak túl jól. Igen. Mert ha kevesen hát játszanak igen, rajta, tehát... akkor megszívták. Ha nincs meg, hogy... más, aki megvette, akkor várhatsz, hogy találjon. Mondjuk a Battlefieldekkel pont nem volt problémám. Tehát az előző Season pass a háromhoz, meg a négyhez is, azokat megvettem, és ott mindig marhasokon voltak. Tehát ott nem kellett a playerekre várni. Még ez a háromnál még érthető, a négynél már annyira nem, mert amikor megjelent ott az kisebb halmaz volt. De azt egész jó kipofoszták. Hát igen. Hát, igen. Van ilyen. Úgyhogy ekkor... sokat foglal a dlc együtt. Most raktam fel újra, és mondom, játszok már egy kicsit vele. De hát nem készültem én fel arra, hogy az milyen sokat foglal. <gül> Úgyhogy felraktam, játszottam egy húsz percet. Egy olyan csapat ellen, akik tudod, ez a klán, és és mi ezt nyomjuk folyamatosan, és körülbelül jó volt a játék, hogy így körbálták a bázisunkat nagyon durva harci gépekkel, és ha pislogtam egyet, meghaltam. Konkrétan a spawn ha nem, nem után kell szinte. Igen. Igen, ott atrantottam el én is, szerintem majd legközelebb. Legközelebb nem pislogok. Igen, a 64 GB, kb. 65. Atya a Battlefield 4 az összes DLC-vel együtt. Jó, mondjuk a GTA 5 is annyi. hogy... De mondjuk az egy kicsit más kategória, de attól függetlenül az is annyi. Jaj, jaj. Azt is fölraktam, mert mostanában néztem róla a streameket is. Nagyon durva dolgokat lehet benne csinálni. Igen, igen. Tehát ilyen VIP státusz tudsz venni, és akkor külletések nyílnak meg, meg ilyen CEO tudsz lenni, amikor egy ilyen cégszerűen vezeted igazából a a bűnszervezetedet, és akár föl tudsz venni haverokat, munkatársaknak, és akkor a te kezed alá dolgoznak. Tehát én így néztem a streamel, mondom, ez melyik játék? Mert eléggé felpimpelték így a GTA-t. És minden ingyenes. Tehát ez a durva, hogy, hogy minden kiöt tartalom hozzá ingyenes. Jó, Legalábbis azért van ott endig... mikrotranzakció rendszer. Tehát... De, de úgy mondom, hogy ahhoz, hogy elérd a tartalmat, ahhoz nem kell ráfizetned a igen, játékra. Igen. De ha például ilyen CEO akarsz lenni, akkor farmóz, vagy veszel Shark creditet vagy csatlakozol hát, a igen, igen. Még hát ez a formulás, az, az annyira ott van már minden játékban. Erről beszélünk később, ha a Ubisoft játékaira rátérünk. Az aztán a formulás rendesen. Hát ma már az a ritka, ahol nem kell. Hát igen. Meg hát sok-sok játéknál így képzelik el az ngm ami nem is feltétlen baj. Ugye annak ide még a Diablo, meg ilyeneket nyomadtak, ami pont erről szólt, hogy hogy csak farmoltad a még több pénzt, a még több cuccot, meg minden, és ez jó is amúgy. Ugyez közben azért volt változatos játékmenet is kicsit, nem? Tehát merni kellett valamerre, ahol volt ott valami. Vagy... Hát most... Most megmondtam. Nem <gül> <gül> látszik, hogy Diabló szakértő vagyok. Hát most azt, hogy barna. barna... beleírhatod az önéletrajzotba. Á, hát, belefogom, kell? belefogom. Mondjuk itt három közül a, a legnagyobb diabló szakértő, de most, ha, ha úgy laikusként vizsgáljuk, teljesen mindegy, hogy egy barna platformra kattingatsz, és úgy ölöd meg a szörnyeket, hogy ez szürkére szól biztos. Szerintem. Én, pá én Path és ott ok és hogy máshogy néz ki, és például random generálda, amikor már 51 szeremész végig ugyanott, az már egy kicsit unalmas. Diablo ugyanez. Na, igen. Na, hát csak akkor... Ez ilyen. Akkor ott se volt változatos a dolog. A Borderlands-be szerettem farmolni. Ott, ott, ott nagyon különböző tájak voltak, és rengeteg olyan fegyver volt, ami, ami teljesen eltért működésben a korábbiakhoz képest, és ezért minden jó Na, én meg pont fordítva vagyok nem tetszett. A... Ne, nekem meg az volt, Uncsi. Nekem se ja, az beszippantott. Nekem az olyan beszippantott. Be. beszippantott. Nem tudom, hogy lehet, hogy a, a grafika, mert az is olyan jól nézett ki, az a, az a képregényes megvalósítás. Nekem nagyon tetszett. Na, az ellenfelek ott voltak túl okosak, én ugye emlékszem. Tehát az hát, olyan, mint az AI, azt így el lehet belejteni. Néha bebújtak, meg néha a fedezékben, meg néha dobtak gránátot, és nagyjából ennyi volt. Ennyi, ennyi tudtak, így. Meg néha úgy bújtak fedezékbe, hogy kilátszott a fejük. Így van, így van. Sniper. Lehetett baszatni volt. nekik a headsetot. <gül> Jók is voltak azok. Jó, ja, Hát ez már csak így szokott menni ezekben a játékokban. Na erre is van. visszatérünk majd egy Ubisoft játéknál az AI-ra. De, de nem minden játékba kell farmolni. Például a Shadow of Mordorban nem kellett. Ha minden igaz. Hát azért ott is lehetett fejlődéshez. És most már lehet majd lassan a folytatás, hát lassan, jó, hát augusztusban, mert akkor jön a Shadow of War, ami a folytatása a Mordornak, és az volt, nekem még a Mordor az kimaradt, mert, mert még nem szereztem be, de tudjuk be fogom szerezni no, a minden DLC-s. Nekem megvan, de én nem vittem még végig. Nekem is megvan minden DLC, én végig vittem, de a DLC-kbe csak így bele, -bele Hát Itt akkor teljesen korrektül hozatunk szólni ehhez a témához is. Én, én teljesen. Ez hát Én... az, az, az a játékkal, hogy egy időtlenül unalmas volt, mert ugyanazt kellett csinálni, és a végére már annyira ki voltál tápolódva, hogy nem volt. Neked a, gyakorlatilag... a DLC-k nincsenek. Így, így bementél egy bázisra, és akkor jött a riadó, minden, jött mindenki a nyakadra, és így megöltél őket. Hazamentél. És megnéztad a balássót. Ennyi. Hát igen, teljes, <laughs> és ennyi teljesem, <laughs> És utána a balássót, úgyhogy többet nem játszottam az a Nekem viccesen, hogy már ha itt Shadow of Mordor, nekem nagyon tetszett. Én például nem is tudtam, hogy van benne ilyen lehetőség, vagy hát nem lehetőség, ilyen információ. Ugye itt megvan az az ork belpolitika, hogy mitén én, ha ők ölnek meg, akkor előrébb jut ezzel a keresztül a ranglétrán létre meg ilyenek. Én és nem. egyik haver írt rám egyszer, hogy játszott a Shadow of Mordorral, és megölt valami ork vezért, és akkor kiírta neki az információ, hogy engem ő győzött le. Igen, igen, ez igen. benne van. Ez nagyon jó egyébként, ez jó kíván találva. Hogy le tudod győzni azokat az orkvezéreket, akik a haverjaid ellen harcoltak. Így van, meg, és meg, és, meg is ismernek, tehát hogy te voltál Aha. az, aki elfutottál a tűztől, és így közben anyásztéged a, a, igen, a harc igen. alatt, meg ilyenek, Az nagyon az jó kíván, kíván van. találva. Meg, meg az orkvezérek vezérek igazából, tehát nem, nem, nem tudom, hogy működik ebbe a játékba a karaktergenerálás, de ilyen vezérekben, még csak hasonlót sem nagyon láttam két, kettőt. Tehát, hogy ilyen annyira jól össze van rakva, hogy így az egyik ilyen nagy darab, furán, kinéz, másik ilyen vézna, és akkor nyilakat dobál. Tehát, ilyen annyira jól össze volt az egész. Csak maga ilyen, a játékmennek valóan almas mitől volt az Miben erős. valaki csak felbe kellett lőni, egy nyilat, azt meghalt, ami ilyen elég vicces ilyen boss fightnál, ilyen rövidre zárni a dolgokat. Nem tudom, szerintem ez is, ennél is lehet, hogy ez az unalmas meg minden, hogy, hogy rájöttem, hogy hiába jó egy játék, hogyha végére már úgy érzed, hogy meló játszani vele, például nekem ilyen volt annak idején a Mad Max, és ezt mondtam akkor is, hogy, mm. hogy megvettem. Az a játék az rohadt jó. tényleg. Az autók fizikája, hogy pimpeled meg mindent, de úgy éreztem az egész játékarat, hogy egy vagy két ilyen főbb területtel több van benne, mint amennyit elbírt volna a játék mellett. Mert 10-15-20 óra után ugyanazt a sivatagos részt nézegetni, és területről területre menni van három vagy négy felfejleszthető ilyen bázisot, és mindenhol ugyanazokat kell csinálni, ugyanúgy, ugyanazokkal az ellenfelekkel szemben, az egy idő unalmas. Hát igen, ez a sandbox játékoknak a, az átka körülbelül, igen. hogy ott rohadt nagy terület, aztán minden ugyanazt csinálod. És annó például. ezt a GTA egyébként még jól meg tudta oldani. Igen. Tehát a GTA-nak, a GTA sorozatja ez volt kb. szerintem az első ilyen. Ilyen szentbox jellegű játék, nem, hogy volt, volt más ami? És, és ők nagyon isnálták, hogy, hogy különbözők voltak a részek, és hogy a küldetések, tehát nem ugyanazokat a küldetéseket farmoltad újra és újra, hanem ez vit végig is, úgy annyira nem érzed. És úgy jobban is tetszik, tehát például, amikor jön ki egy játék, most majd erre még visszatérünk később, de például most az új Zelda, amire azt mondják, hogy hatszor akkor, mint a Skyrim, ami tök jó, de ha belegondoltok, már a Skyrim is kurva nagy volt, és egy idő után már nem kell nagyobb, mert az már sok. Ilyenkor mindig az jut hogy méretekről beszélünk, hogy ott a No Man's Sky, az mekkora? Az, az, az milyen? És Annál nagyobb degunalom szóval. nincs ebben az univerzumban. Látod, hogy... itt, itt nem a mérete a lényeg, mondhatjuk. Múltkor láttam egy interjút, nem is tudom, hogy hol, vagy valami ilyen review-ba volt bevágva, nem tudom, hogy beszélgettek a készítőkkel még a megjelenés előtt, és akkor mondta neki a csávó, hogy hát a, ugye a közepét kell elérni az univerzumnak, és hogy mi van ott, azt nem mondhatja el, mert egy hatalmas titok, mert mindent. A csávó meg azt mondja, aki mellette ült, a, aki csinált az interjút, hogy mekkora poé lenne, hogyha egy fekete lyuk lenne, és fogna, és az egészre visszarakna, és újra kezdeni az előről, és a, a fejlesztő meg röhögött mondta, hogy ha tényleg nagy poé lenne, és basszus. Ugye, ja, hogy ezt így előtték igen, igen, És, és lehet, hogy nem te is tudták, mi lesz a közepén. Igen. Jó, megadta neki az ötletet. Horohadjon meg. <gül> yeah. Most a múltkor olvastam, ha már előkerült ez a remek mű. Valami mi volt most a GDC? Vagy, vagy mi volt most? valamilyen konferencia? A, a mobilos, nem? Vagyunk. A mobilos Á, a nem? A mobilosra gondolsz? Tudom. Vagy ahova mindenféle okos cuccokat vittek? Nem, nem, nem. nem tehát egy konkrétan, a, mint a az egyik legnagyobb, és hát konkrétan díjat kapott a No Man's Sky a, a, a generált világa miatt. Tehát nem, nem maga a játék, hanem csak ez az algoritmus, ami legenerálja a világokat. Ja, ezt hallottam igen, is. Ja, ezt is, is, igen. Az volt a poén, hogy elmentek kajálni, mert nem gondolták, hogy nyerni fog. <gül> nem volt ott senki, hogy a ki, aki át hogy... az egészet, mert hogy az, hogy úgy siérjük semmit, éhesek vagyok, azt leléptek kajány, azért az milyen kritika. <gül> <gül> Na rossz. Mondjuk az, az meg a rendezvényt minősíti, hogy nyertek. <gül> nem, az így, vagy ezt a díjat. Ne, hát figyelj, most attól még jelent, maga te a technológia de? lehet jó, hogy melleg generálták. Csak hogy mit generáltak volna? Hát végig nem, nem, tehát a játék, a, tehát a a generálási rész az tényleg csoda, mert, mert rengeteg számmal dolgozott meg minden. Az, hogy nem tudták megtölteni normális tartalommal, az meg már nem a, nem a rendszernek a hibája. Feltétlen. Hát igen, mondjuk ha én írok egy random generátort, ami egy millióig dob ki egy random számot, meg egy másikat, ami 10 milliárdig, akkor a játékélmény nem lesz a kettő között túl. Nagy igen. És hiába volt, különbség a el elérzékenyülök a két szám igen. között, és így hát, köszi, ugyanaz kell be. Ugyanaz, Én csak több. többször nézheted meg a szart. Na, de a Shadow of Mordor reméljük jó lesz. Így van. Bár, bár Mordor... amilyen gyorsan te ezeket így beszerzett, tehát majd így tíz év múlva megkérdezzük tőled, hogy hogy tetszett a játék. <laughs> <laughs> először, először a Mordort akarom még oh, beszerezni. Ja, igen. igaz, az az jöjjön össze mondjuk én kíváncsi vagyok, hogy milyen új elemeket hoznak bele a játékba mert ez, a, ez az orkos rendszer, ez, ez a Nemesis szisztem, ha jól emlékszem, így igen, igen, igen, igen, az elég jó működött hogy hogyha azt kibővítik, az bőven elég lesz, mert, mert én nem játszottam vele, csak ahogy hallottam, egy küldetésnél kellett használnod, ami muszáj volt, és a többi az inkább opcionálisan volt jelen, hogy csinálhatod így is, de amúgy működött az a, berohansz és megősz mindenkit. Uh -huh. Ja persze, tehát az teljesen valid opció. Igen, igen, tehát hogyha mondjuk a, a folytatásra ezt ráfűznék az egészre, és és még jobban kiterjesztenék. Tehát nem csak ilyen hadurak lennének, hanem ilyen közkatonáktól kezdve mindenféle, nem tudom, akár akár nem csak, hát az itt is volt, nem csak férfiak, hanem nők is, vagy ilyesmi. Tehát ha megölt téged egy közkatona, akkor az is belépett ebbe a rendszerbe, és az ment tovább. Ez így, így működött kb. Tehát én voltak ilyen kis porba is. Sőt, a, a sztori alapján volt az egyik ilyen, egyik ilyen ork, aki úgy lépkedett a Anglétel, hogy te segítettél neki, <gül> tehát hogy te ja, meg igazából az ellenfeleit. Ja, aztán akit fel kellett így juttatni, a warlord közé. Igen, igen, már nem emlékszem a nevére, de... Igen, igazán... mondjuk lehet, hogy csak annyit előnek poént, hogy ez a Shadow for mondjuk a gyűrűkurával meg megegyező időségben játszódik, mert ahogy láttam, a néztem a trélert, ott van Sauron, meg minden, úgyhogy meg egy-két ismerős arc. Ja, akkor lehet, lehet hogy ezzel fogják megspékelni? Lehet, hogy ezzel, ezt... a, hogy előrébb hozzák a sztorikot. Közel a blép a gyűrűk az... ez a gyűrűk korábban játszódik, ha minden igaz. De nem vagyok benne biztos. Lehet. És lehet, hogy hülyeséget mondtam. Mondjuk Góla már volt benne, tehát ő az egyetlen szereplő volt kb. Aki a, a filmben is benne volt, meg a játékban is. Hát, hogy most időben hol játszódik, azt én nem tudom. Mert azt tudom, hogy régebben volt az a másik játék, az a... a az is kurás, de mi volt az, ami ilyen háromfős kópos TPS rpg A War of the North, vagy igen, War of the North, vagy In igen, the igen. North, vagy valami És, és az például ugye a fősztorival párhuzamosan ment, és néha találkozhatunk is a főszereplőkkel, és közben mindig a háttérben csináltunk, tehát hogyha a filmben valamiről beszéltek, hogy ez meg ez történt, azt abban a játékban átélhetted. Aha. Tehát lehet hogy, lehet, hogy itt is ezt így fogják megoldani. Mi jó pofák ezek az általási. Remélem, hogy jobban oldják meg, mert az a War of the North az egy szar volt szerintem. Ne, az egy jó játék. Vagy ezt csak én szeretem komolyan? Hát nem tudom, szerintem nagyon unalmas volt béna az irányítása, gagyi a harcrendszere. Hát szokni kellett, az kétségtelen. Viszont, hogyha törppel mentél, akkor az, az valami nagyon durva volt, mert volt neki egy ilyen bombás ö, számszerű vető képessége, és nem is az volt a fő fegyvere, de konkrétan három lövés volt a fő bosz. <gül> az, az igen az, az nagyon durva, tehát azzal tudtam végig a végén, mert ugye mindegyik karakterhez voltak külön achievementek, és a van normál, nehezebb és még nehezebb kicsit ilyen szerűen volt megspékel, és ugyanaz kellett végigmenni, csak másik karakterre, és azt hagytam a végére, és basszus néztem, hogy éj hülye, hát ezzel végignyomtam volna az egészet a francba, fölfajmoltam volna mindent. Na mindegy. Akkor érdekesen volt megoldva a nehézsége, bolyat. Hát egy kicsit, kicsit igen. Hát, majd erre is visszatérünk egy Ubisoft játéknál. <gül> <gül> most ez ilyen. <gül> most ez így én adás. már előre sajnálom. Előre sajnálom. Pedig hát, azt nem van. temetni szoktuk így is, úgy is, de azért már kicsit sajnálom tényleg. Már egyiket? Mindegyiket. Az összes Ubisoft játék. Jó, de most még van itt a listán nekünk egy, egy Blizzard játék. Meg még egy. Csak kezdjük az egyikkel, ami a még egy előtt van. Ugyanis a hearthstone jön egy új kiegészítő, ez a Journey to Ungoró, remélem jól lejtettem, mivel lett ellátva. És hát ebben az Ungoró kráter közelébe, ahol dinók vannak, meg fura növények, meg, meg mindenféle hasonló dolog. Fogunk kalandozni majd. És elvileg ez, ez most ilyen most, ha minden igaz, ha jól emlékszem, a Blizzard bejelentette, hogy most már ilyen uh, ilyen adventure nem nagyon lesznek, hanem mindent inkább ilyen uh, lapokban adnak ki. Tehát nem lesz ilyen, ilyen adventure-ról a lapokat összegyűjtheted, hanem uh, ilyen pakokat tudsz venni a jövőben, és akkor abból lesznek kártyáid. Ez olyan ez a, gáz, nem? Ez a biznisz nekik jobban bejött, viszont ami, ami viszont jó, hát félig, meddig jó, hogy van most pár lap, ami a standardből és az alaplap készletből átvonul a wilde Tehát például azt a Ragnarosz talán el fog tűnni. Akkor az Azur drék az sem lesz. Meg még, hát ez, ez a kettő, Erre ugye emlékszem, hogy... meg talán Sylvan az is. Na most nem akarok híjeséget mondani, az lehet, hogy megmarad. És ezt úgy oltatta a Blizzard, hogy megkapod Dustban az értéküket és nem kell betörnöd. Ez mondjuk korrekt. Ez korrekt, de hát azért de ezek tényleg, azért elős rapok. Hát valószínűleg az új kiegészítőben, hát nem tudom, milyen lapok lesznek, ha ezeket ki kellett tenni, hogy, hogy játszató legyen. Vagy én nem tudom, tehát hogy egy, egy ilyen játékot szerintem rohadt nehéz lehet kibalanszírozni. Főleg ennyi kártyával. Az, az, az nem lehet semmi. de ezt a Blizzard is kicsit elmérte az elején. Nem kellett volna ennyi lapot kiadni ilyen gyorsan, tehát hogyha ha mondjuk a negyedét vagy a harmadát adták volna ki egyszerre, akkor és, és nem ilyen ütemben, akkor lehet, hogy jobban megértem. Hát de ebből jön bevétel. És igazából ezzel a wide nagyon jól megoldották, hogy ami már nagyon umban az lenne, az úgyis kipörög egyéb után, és akkor nem kell az összes lapkészletet nézni, hogy akkor mi, mivel működtet egy kicsit furán együtt, hanem, hanem akkor csak azt a készletet, ami éppen az aktuális két utolsó én, de ez a vágy is játom. furcsa, mert most oké, hogy átkerül meg minden de most ki játszik Őszintén. Szerintem senki. Én gondolkoztam rá, hogy kéne egy kicsit. Án streamereket néztem, így játszani vágyba és ott egész vicces meccseket lehet tolni, mert ugye ott azért a régi lapokat lehet használni. Hát jó, hát viccesnek vicces, de most, amíg a bajnokságok, meg az ilyenek nem abba vannak, addig nincs nagyon értelme szerintem. Jó, hát ez nyilván, nyilván, hogy ez az így megy. Ezeket az adventure-öket elhagyni szerintem ez meg hülyeség, mert azok olyan jó pofák voltak. Meg egyébként a kisebb ja. sztorik meg minden, az, az tök jól lekötött. E még engem is tehát Én mindig megnéztem, ha kiött, egy új, akkor megnéztem az összesnek a, a, a szövegeit, a, a hardcore megoldást, meg hogy mi, mi, mit találtak ki a Blizzardnál, és most akkor ez eltűnik, és csak veszel pakkot. Ez olyan snassz. Igen, meg ott nagyon kreatív volt a, a játék. Tehát ott mindig megszínesítették valami kis, kis hülyeséget. Nem azonban hogy lejátszott egy mencsot valami ellenfél ellen, akinek ilyen olyan lapői voltak, hanem néha hogy raktak bele valami kis pluszt. Uh -huh. És az az mindig ilyen tök, tök volt. Kicsit felvisített a játékot. Hát meglátjuk, mi lesz a jövőben. Ez az ungorós, dinós valamivel. Vágyjuk szeretettel. Igen. És már előre lehet rendelni a lapokat persze, hogy ezt Mi már ezt is Aha, hát állandóan így megy az új lapokkal. Megveszed ja. egy ilyen 50 eurós pakkot tudod előre és akkor ott van már, nem nyithatod ki, majd csak megjelenéskor, de már ott van. <gül> jó, de ez az, amikor olcsóban kapod meg, nem? Tehát, hogy, hogy, hogyha hát, kiszámolod, akkor, rá, igen. akkor az a Ez 50 euróz... eurót elszórni ilyen lapokra, hát nem tudom, én, én nem dobálnék bele ennyi pénzt. Jó, de, jó, de úgy mondom, hogyha külön-külön vennéd meg, akkor, akkor megkapsz meg egy hátlapot hozzá. Ja, értem. Hát az, az az ez, ez, ilyen, ez ilyen ajándék. De legalább a hátlapot tennék bele Adventure-be. Az, az is már mekkora jó lenne. Na mindegy mert most ugye egy-kétszer úgy volt megoldva, és most is simán lehetne a jövőben, de hogyha most teljesen eltűnnek, akkor na, mindegy. Ja, meg visszajön a íz izé is elvileg, a Heroic Travern Tavern Brawl, ami ilyen 500 goldot kellett bedobálni, vagy hogy mennyi? Ja, ami múltkor volt, nem? Én nagyon kerültem, igen. Hát ez a hasonló az arénához, hogy bedobálsz pénzt, és akkor játszol, és hogyha nyersz, akkor minél több meccset nyersz, 12 meccset lehet maximum végigtolni, de ha hármat buktál, akkor kiestél, és minél tovább jutsz, minél több győzelmed van, annál jobb útot kapsz, úgymond. És hát itt nagyon sokan bele, vagy nem is 500, hanem 1000 gold. 1000 volt. Igen, ezer, szeren, itt nagyon sokan bele buktak, hogy hát nem jön vissza nyilván mindenkinek ez a sok gold. <laughs> Tehát aztán, van, nagyon szarul járnak ezzel. Azt hiszem ötöt vagy hatot kellett nyerni, és, és, és akkor már a pénzednél voltál nagyjából. Igen. igaz És itt ugye azt hiszem wide lapokkal lehet játszani. Tehát ilyen nagyon elborult a dolog, vagy mi Na jó, most tényleg nagyon, nagyon nem vagyunk tájékozottak. azt hiszem te mindet bedobálhatod, ugyanúgy, mint arénába. Lehet, lehet. jó ja nem, ja nem, itt az volt azért, hogy nem arénalapokkal játszhattál, hanem saját pakliban. Tehát nem random, pakli, hanem, nem random lapokból kellett összerakni paklidat, hanem, hanem saját paklival lehetett játszani. Ahol úgy az jön ki, hogy ki mennyire tapasztalt a saját pakliával, megismeri a metát, meg stb. stb. stb. Ugye láttam egy-két srácot, aki, aki megcsinálta a 12 győzelmeset, és hát a végén dobott neki rendesen a játék, úgyhogy... Hát, igen. Aki eljutott odáig, az, az, az, az már örülhetett nagyon. Ó, de ahhoz azért rendesen tudni kell Jó, ja, hát persze, persze. Persze. Úgyhogy én azt nem is koszkáztattál be? Jó. Ja. Na és amúgy erről az oriza, Orisa vagy Orisa vagy ki a franchez, erről tudok valami értelmeset mondani, mert én nekem fogalmam nincs. Ja igen, ez az Elég overwatch az új, új hőse. Igen, emléletileg tesztem már kint van, tehát ott már kipróbálhatja bárki. É, mint ti kártyáztatok, én addig néztem róla videót. Igen, és én. Ez jónak e tűnik. Tehát konkrétan így a fegyvere, hát én úgy mondanám, hogy mint egy. Hát úgy, egy besti, mint egy bestjön, majd csak. Tehát 200 lőszeres tárral szerelt uh -huh. golyószórója van, jobb klikkel, egy ilyen gömböt lő ki, amit fel lehet robbantani, és így oda szívja a közelben lévő ellenségeket, tehát majdnem mint egy zárja ulti, csak, csak ez nem tart sokáig, hanem éppen csak oda rántja őket. Meg ez nem ulti. Meg ez tehát nem ez ulti, ez egy tehát képesség, ezt, jó, ja. ezt jobb klikkel tudja hajintani. Az egyik szkívja az az, hogy kilő egy ilyen pajzsot, és hát egy ilyen kis kütyűt, ami letesz egy pajzsot, ami nem rossz, tehát és le, beállsz mögé, fosod a lőszert, és fekszik mindenki. A, a másik skije pedig a fortify, amivel hát itt azt így, hogy csökkenti a sebzést, amit bekapsz, és ez a you cannot be stopped. Can. Tehát, hogy, hogy elvileg nem tudnak így bestun meg ilyenek. Na, arról láttam videókat, az beteg. Tehát, ha valaki jókor ami ezt a skill be, akkor ilyen ultikat levéd, meg mindent. tehát ja, mert hogy az az ulti-ra sem re meg semmi, tehát az teljesen... Hát nem mindegy... tudnak megállítani, tehát nem, nem tudnak tanulni például. Nem tudnak behúkolni. Hát elég sok ulti arra megy rá, hogy Sleep megállítson. Igen, igen, igen. Igen, és mindenért levédesz. Az összes ja, És azért az durva. Hm. Ja, és az ultia pedig az, hogy letesz egy ilyen supercharger névre hallgató kütyüt, amit mindenki, aki a körön belül van, nagyobbat sebez. Jó, Jó kis igen, damage pusztó, hm. Tehát nem. egy kicsit ilyen support, nem tudom, én egy ilyen, ilyen bestőn szerűre tudnám ezt belőni, aki tud mozogni, hogy is fossa a közben. Hát, ha megnézitek, akkor össze van több hősből. Ugye az a képessége egy kicsit, akkor egy ilyen pajzs, ami. Hát inkább nem a bestőn, nem a. Bestion, nem a na. Tehát nem a, a Reinhardt pajzsra hasonlít, hanem, hanem inkább a majoméra. Tehát életed ezt is tenni. <hül> Jaj, ilyen búra. Hát nem búra, hanem csak ilyen, a... ilyen félkörben előre, a... KB, csak é, ezt le én, tudod dobni én, a földre. Én a bescsönt azt azért mondom, mert izé. Ugye, hogy kétszer. Ja, az, az, az a kétszer. Ja, és ráadásul azt hiszem 200 vagy 400. Talán 400 élete van, és ebből 200 armor, ami erősebb, mint a HP. Viszont gyorsabban vissza lehet tölteni. Tehát így ez a tankos dolog is eléggé kijön nála. Úgyhogy még abból a szempontból is OP. Egy kicsit. Hát ez tényleg elég op hát már hangzik. A, a múltkori hack csaj is eléggé OP-nak tűnt. Úgyhogy... Az valahogy hát annyira nem jött be. Hát is. Úgyhogy nem tudom, a mit nerfeltek, mert én azzal nagyon keveset játszottam annó Hát nem tudom, mit. Csak gondolom, mert az elején azért elég jó OP- volt a hekkelős elős die. Jó, valahogy a metában nem került be nagyon tehát. Csak ha, annyira annyira pedig amikor itt a képességeket, meg hogy minden meg hogy Én még most játszottam vele, minden. de nem tud, annyira nem, nem opé már. Vagy, vagy lehet csak az volt, hogy az elején úgy új volt, nem tudtak ellene még védekezni. Ja, lehet. Mert úgy elmény nagyon erős karakter. Á, ah, annyira nem. Hamar szét tudják szedni, meg ez a befrenkel, de utána mit tud csinálni szerencsétlen, hogyha lebukik. Tehát akkor is le tudják hogy ha láthatatlan, ha tudják, hogy merre ment. Tehát elég könnyen ki lehet, ki lehet, szedni szerencsétlent. Ja, mondjuk ezzel a hősság kapcsolatban egyébként az érdekes, hogy amikor az előző jött, tehát az a... Köszönöm, már nem is jut eszembe a neve, Még az előbb beszéltünk róla. Na mindegy, szóval amikor jött a szombra, igen, akkor azt azért eléggé behypolták, tehát hogy így hetekig ment a neten ez a kis ja, ja, ja. A nyomozgatás. Nyomozga, a mindenki, meg hackertek weboldalakat, és izé. ez meg csak egyszerűen, is. jaj, itt van, és amúgy ki lehet próbálni. Tehát, hogy így, tudom, az Overwatch tábora ennyire megcsappant volna, hogy már nem tudják úgy fel a népet, vagy nem tudom. hogy ezt most miért zárta ilyen a lehet, hogy ők is rájöttek, hogy az sok volt egy kicsit. Az, az most tényleg nagyon sokat, volt, Meg most gondoljatok bele, hogy egy-két hónapig csak ezen csámcsagott mindenki, hogy úristen, mi lesz, és akkor jó, nem, most ezt nem úgy lenézően mondom nagyon, de ezután kaptatok egy csak idézőjeles karaktert. Tehát, tehát ez egy olyan hype volt, mintha egy új játék jönne, vagy valami ja, teljesen ja. új pályabendszer ja, ja, ja, ja, megküldetés. Vagy, vagy nem valami nem. nagyobb mód. Igen, tehát De, szerintem le le lehet, hogy so lehet, hogy sokan csalódtak is emiatt benne, hogy mondták, hogy ja, hát ez az egész hekkelős, meg ilyen morze, meg ilyen kódnyelv, csak arra ment ki, hogy kaptunk egy karaktert, amit így is, is megkaptunk volna. Hát akkor mi a franc értelme van? Meg ez az Orisához tartozó kis film is inkább ilyen kis rajzfilmes dolog lett. Kis Igen. Moz mozgóképregény inkább, mint ez a korábban kapott blizzard ilyen... ilyen kis mini, mini film, ami így jött mindenkitől. Hogy nem tudom, ez még lesz, lesz egyébként? Még ez más videó? Vajon? Vagy ez, ez a végső? Ná, szerintem, a szerintem nem. Nem. Mert a, a Szombrához is kaptunk egy ilyen hát kis mini-filmet igazából. És az Orisana meg rendes animációs se voltak benne. Ezek olyan jól néznek és annyira gász, hogy ebben a játékban abszolút nincsen semmilyen single story, vagy valami ilyesmi, mert annyira elférne benne, hogy ezt a világot kibontsák, meg minden, hát... Hát korábban volt róla mondjuk szó, hogy esetleg kerülhet bele, de szerintem ez már nagyon is napi rendben. nem. Már nem. Tehát ezt az elején kellett volna beletenni, most így már é. szerintem nem lesz benne. Hát akkor a marketing gépezetet kellett hajtani azzal, hogy jaj, lehet be, igaz is lehet benne, hogy ne, minden lesz benne, Hallod, csak meg minden ja, is igen. lesz benne minden is lesz benne kétszer <gül> így van, így van. ebbe lesznek az új háztólapok is majd oh, igen. mondjuk amúgy én ezem <gül> visszafele haladíti kicsit ugye pont örültünk az elején hogy nincs ez, hogy server browser csak ez a játékmód megy, csak így, csak ugye hát erre bekerült egy szerver <gül> igen, igen, de hát az még a korábbi frissítésekben meg ez most jött be nemrég, pár hete, hónapja meg ott azt hiszem, ott nem is lehet kapni pontokat, vagy az hogy megy? Azok dedikált szerverek, vagy nem tudom? Ja, nem próbáltam ki, csak láttam a patch notes-ban. Ezt sose értettem, ezt a, ezt a dedikált ellen, vagy dedikált szerverekes hülyeséget. A, a, a kod is mindig ezt játsza, hogy oké, okay, vannak dedikált szerverek, mert rájöttünk, hogy a hosszar, viszont ott nem kaptok se xp, se semmit. Hát, ja, úgy se nem szépen. játszik rajtuk senki. Ja, úgy. és ott nem lehet csalni sem, mert ugye az vats van védve, de hát sajnos ez így alakult. Így sok hülye Istenem. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne. Na a, sokkal. Na, e majd visszatérünk -e erre egy Ubisoft játéknál. <gül> ez, lehet, ez lehetne a szím ennek a résznek. Igen. Látni, még majd visszatérünk lesz. egy Ubisoft-nál. Na jó van. Most mindenhol úgy beleillik ez a mondok. <gül> <gül> igen. igen. Na jó van, de menjünk akkor egy kicsit vidámabb vizekre. Én annak idején már szinte megjelenésnél behúztam. De mint a Podcast előtt beszéltük, Csigez ez is utána nem jött, és, és ő sem állt le. Ezzel kapcsolatban kijött egy. Így van, egy nagyon durva egy dolláros, vagy hát egy eurós bandő, nekem még egy kicsit olcsóbb is volt, mert nekem a Bundle Stars-ról, korábban volt valami kuponom, amit ehhez is tudtam aktiválni, és lejött belőle valami 20 cent, most nem tudom pontosan. A Bundle Stars-on van a dollár Ultra Bundle, amiben összesen 46 játék van, de mind ilyen kis ilyen csiszegős, csoszogós, cucc, tehát semmi komoly. Viszont ebből a 46-ból 44-ben vannak kártyák. És én ezt múlt héten vettem meg hétvégén, és nekem a, a mostani hetem az arról szólt, és még amúgy mindig így tart, hogy farmolom a kártyákat ezerrel, és utána teszem fel, és adom el, és ezzel már kerestem egy pár eurót, hogy ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki így, így szeretne egy kicsit beinvestálni, mert, mert visszajön az ára bőven. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy aki kitalálta, hogy egy 46 játékos bandült, utána egyenként játékonként aktiváljon be Steamre, hát az egész nap ezt csináltatnám vele. Igen, mindig akkor, tehát amikor játszani akarsz a játékkal, akkor gyorsan beaktiválod, tudod. Hát ez nem így van, ha hát be kell aktiválni mindent, kártyákat kiszedni, és puf. Ja, és most senkinek nem kell attól félni, hogy ilyen párcentes kártyák vannak, mert ilyen 5-6, tehát ilyen kicsit komolyabb árfekvésű. És még fóliás is eshet nekem egy, egy eset is, azt hiszem, talán. Most így belekattintottam egy játékba, és ez nem is tűnik rossznak. Van benne egy kis jópofa a Star Drifter, ez kicsit így idézi a régi játéktermény sútereknek a, a hangulatát. Én a Turbo Pug sorozata játszottam, ahol egy kutya fut végtelenítve, és ki kell kerülned az akadályokat. Ez van három Turbo Pug játék benne, én nem tudom, hogy ez a széria esetleg ez az egész, vagy valami, de volt 3D-be is, meg 2D-be is, meg máshogy is. De van benne egy-két jobb játék, nem azt mondom, hogy mindegyik borzalmas, de hát a nagy részük az ilyen, oké, okay, beteszem a Steam fiókomba, kiszedem a kártyákat, és soha bős nem fogom elindítani, de, de van köztük egy-két győncem is. Talán. Meg hát tényleg egy dollári 46 játék, hát ez hülyének is megéri. Jobban megéri, mint egy Ubisoft játék. Erre majd visszatérünk egy Ubisoft játéknak. <gül> Na de úgyhogy csak én akartam, mindenki menjen fel a Bound oldalára, akit érdekel, a... még azt hiszem egy hétig lehet ezt megvásárolni, ha minden igaz, és tényleg egész jó kis akció. Érdemes igen, még igen, igen. 8 nap van belőle. Így van. És amúgy az oldal megbízható, úgyhogy nem kell félni attól, hogy esetleg ki lopják az adatokat az embertől, meg ilyen. Igen, igen. Ezek a bundle oldalak egyébként nagyon jók. Igen, igen. Kivéve a g 2 Majd az is kell hamarosan az új. De most ott is a bandit úgy járulják, hogy azt a fejlesztőktől szerzik a kulcsokat hozzá. Hát jó, hát. Most. Tehát így. Az bárki mondhass. Azt most már három játékot velek és mindig egész jópofának tűnik. <gül> <gül> Annyira nem is rossz az a bandit, basszus. Nem, hát meg nem, hát mi most, hogyha most egy dollárért csak 46 olyan játékot adnának, ami szar, hát már az is megéri. <gül> már jó azért. <gül> Ezzel lehet vitatkozni. Jó, de mondjuk van... A a kártyák, venni, miatt, igen, kártyák, kártyák miatt, igen, de én mondjuk nem vagyok ilyen kártyaorientált Egy Jó, de simán háromszor, négyszer annyit kiszedhetsz, amit, amit mint amennyiben kerül jaj. a Ez az az A formulásos dolog. Plusz a Steam szint is nő az embernek, egy kicsit nő a Steam pénzt is, úgyhogy érdemes körülnézni. Super Space Pack gyerekek. Igen, ott, ott nagyon sok pányai. Ott az űrben kell Puggal repülni, mert azt tudja. lehet van. sapkát is rátenni és van bencisa is. És mikrotranszakció nélkül mexikói sapka? Így van, így van. Csak szereznem. a sapkát kell szerezni. Nagyon kemény. <gül> Még kattintok kettőt, aztán hát én is megveszem. Ezt no, de kemény tényleg, kemény ez, egy eurós pakko. Hát mondjuk meg is lepődnék rajta, tehát meg, megveszel a Foranert, meg a Divisiont, meg a minden szírszart megveszel, és akkor... kell mondjuk játszok, tehát hogy ezekkel meg nem biztos, hogy én fogok játszani, bár némelyik egész jobb. De jó De ezek... Ó, 4 XP kell, hogy fejlődjön a Steam szinten. Na hát akkor hajrá. Most, megvesz. Hajra. most megvesz. Ja, érdekes jó, játék. Jó, jó ez a csomag, nézzét. Már amúgy a Band Starson amúgy is jó csomagok vannak. Te például volt ez a Lichdon Battlemages cucc. Az is valami pár eurós dolláros volt, és ott volt benne valami hét vagy 8 játék, azt is ajánlottuk múltkor valamikorra. Én meg az Alien Rage-et Igen, igen, valami félérekért árulták, az is volt valami egy dollár, egy euróért. Igen, tehát ezzel az oldalon nagyon érdemes körülnézni, mert tényleg nagyon jó bundle vannak, nagyon gyorsan lejárnak és cserélődnek, úgyhogy nem szabad lemaradni. Most van Shadow of Mordor bundle, ha már beszélgettünk róla. Így van, az összes DLC-vel. Négy dollár, vagy valami esmi. Öt euró. 5 euró Shadow of Mordor az összes DLC-vel. Így van. Tehát Shadow of Mordor és Season Pass. 5 Igen. euróért. Ha steam lenne, annyi már regettem volna, mert erre a bankkártyából nem akarok, de hát mindegy. De 5 euró. De még gondolkodom rajta jól van. Na, hát meg... most van de most van 46 játék, amit kikeszteni a kártyát. Ne így égesíts, 46 játéka, amivel játszani kell, de mert é. nem akarja átverni. Így van, így van. Na, Én azért néztem a. Alien akartam mondani? A, az isolationt az is most ilyen olcsóbb volt. Ja, igen, igen, most nagyon vagyok. az egy áll, jó az játék van. amúgy. De aztán végül nem húztam be. Más Én ezt még nem, nem is tudom, mikor húztam be. Te hát, is a Te is valami akcióval szerintem. Nekem, is, nekem úgy émlik, mint ha valami Humbl ös vagy Stars-os, vagy te is valami ilyesmi oldalon vetted volna a együtt. akciós volt. Nem, elég, ez most szett. a télen. Ja, vagy lehet, hogy Steam en akkor? Nem még az is, az is én már nem is emlékszem. <gül> ez a legjobb, mert amikor én nekem <gül> kell gondolkodni. De jel... egyébként azért nem vettem meg, mert nem akartam még egy olyan játékot a Steam könyvtáramban, amit tök jó akciósan megvettem, és sose játszok vele. Nekem rengeteg ilyen van. De én hát mondjuk baj, próbálok is mindenjékel is játszani, tehát amiből kiszedem az összes hadsit, az megy át egy másik istába, és nézem a következőt. Próbálok, próbálok darálni. Hát, Féleg ezekben van achievement, nem csak kártya. Rengetegben van, úgyhogy ezért sem nem meg. <laughs> és azokat meg fogod csinálni? Persze. Tehát felmész, és akkor a mexikói pakgal, végig végignyomod az Így összes van, pályát, mert arra van, jár egy achievement. A pakból már ott csináltam négy, vagy három, vagy négy achievement -et. Nagyon kemény. Hogy... Azt például nekem nagyon tetszett. Kicsit olyan, mint a volt régen az a, az a B-Trip Runner, vagy mi a franc. Aha. Csak annyi a különbség, hogy itt egy akadály van, az, és egy dolgot tudsz csinálni, ugrani, mert ott lehetett pörögni, meg csúszni, meg ilyen hülyességek. Hát akkor jó összetett az irányítás. Hát azt nem mondanám, mert vagy egy gombos. Egy gombos. Nem, nem három gombos, amúgy, mert a bal egérgombbal is ugrik, a fölfelé is ugrik, és a közel is Aha. ugrik. Úgyhogy végül is három gombos, ha szigorúan nézzük. Kemény. <laughs> A ezzel is kezdte csapatni. Hát gyűjtöm a kártyát, nem ja, felvételezünk. Igen. Ja, igen, nem, én is közben játékban vagyok, úgyhogy igen. Jó, se én is valamit. Amúgy volt olyan játék, amiből kiszedtem a kártyákat, és az még nem volt a piacon. Soha. Előzménybe se meg sehol se. Mert ilyen. Jósan feltette, 5 euróért. Mi? Nem, figyelj, azért annyira nem, mert mondom, hát ez egy sima kártya, most annyit úgyse vesznek, annyiért, meg minden mondom, fölteszem 20 centért mindegyiket föltettem. Aha. Hát, ha elviszi annyira valaki. Szerint óriás kétnek. lett volna fölvétel Fogalmam nincsen. Mindig akkor szoktam észrevenni, amikor egy hónap után visszadobja a raktáromba. És akkor fölteszem újra. Na, úgyhogy ez jó kis gazdagodási lehetőség. A milliárdosok azért nem lesznek az embereket től, de... Miért? most befekszted egy milliót? És mindegyikem veszel ilyen é, Aztán... jaj, igen, Én Igen, ha igen. Aztán én. a Steamet a kártyákkal. Ja, de lehet, hogy az ez ezredik csomagot a kéne a hogy vége, amúgy, mert a kulcsok már nincs több kulcs. Ja, igen, vagy csak simán kiküldenek hozzá valami ellenőrt, hogy. Ja, igen, hogy mi miért. Mit is csinálsz tulajdonképpen? Mert mondjuk a Steam-ből nem lehet kivenni a kártyákért kapott pénzt. Úgyhogy... Hát ö, legálisan nem lehet, de hát, amúgy igen. meg lehet oldani. Persze. Így. Játékokat veszel, aztán eladod valahol. Így van, így van. De hát ugye ilyet senki nem csinál. Nem, de nem. Na mindegy jól van. Oké, okay. na de kártyákkal. Na, ezen, is, ezen is túl vagyunk. Így van. Na ez a Secret World, erről nekem meséljen, hogy újul meg benne? Mert én erről nem tudok semmit. Erről, ezt, ezt én tettem be, múltkor olvastam, és ezt erről én nem is hallottam egész idáig, de nagy átszervezésekben lesz ez az, az egész játék, mert ingyenesé fogják tenni, legalábbis nem, az, nem, nem, a, nem teljesen, csak egy részét is ilyen, kicsit ilyen trial verzió dolog lesz, és lehet, hogy egy-két küldetés, meg egy-két történeti részt fognak lezárni fizetősre. De... Elnézést, de erre majd visszatérünk egy Ubisoft játékra. <gül> <gül> de amúgy azon gondolkodtam, hogy, hogy tehát ez, ez így a semmiből jött hirtelen, illetve ugye még azt sincs kifejtve, hogy akiknek megvolt a játék, ugye nekünk hármunknak megvan. Igen. Mint hármunknak. Így van. És sosem hogy, igen, hogy gondolom, nekünk ez sok különbség nem lesz. Tehát, akik hát, ugyanúgy érzem, nem játszunk az ingyenes verzióba, és így gondoltad? Hogy... Nem, nem, nem. Csak úgy mondom, hogy nekünk nyitva lesznek azok a részek, amiket az ingyenesek előtt elzárnak. Tehát, hogy mi hát, nem igen. fogunk észrevenni úgy igazán semmit. Lehet, hogy egy-két mikrotranszakciós rész belekerül. Viszont én azért várom ezt, mert hát, ha beletesznek menteket, és akkor már megéri nekem játszani. Megkártyákat. A kártyák voltak benne. Ja, azok meg voltak. Azt, el, azt már kiszakoltam. Akkor nem szóltam sem. Amúgy szerintem ez a játék tök jó pofa. És, ja, és szerintem is jó. És lehet, hogy jó lenne ez, ez az idő. én azt olvastam, hogy, lehet, hogy, hogy most a, fog. át fogják gyúrni az egész ilyen játékélmény, meg irányítás, meg, meg mindent. Ja, ja engérnek az is. Ami, ami rá is fér, tehát ez a harcrendszer az annyira nem nyerő, szerintem. Viszont remélem a skilles, meg az ilyen részben nem fognak belenyúlni, mert az nagyon működött. Meg, vagy ez nekem nagyon tetszik. Azt egész jól eltalálták. Bármi lehetsz, és akár mindent föl szed, fölvehetsz magadnak, hogyha eleget farmolsz, mert minden, ez nem tök jó pofa. Kíváncsi ja, mind... leszek egyébként. Mindig szerettem az olyan RPG-ket, RPG ahol nincs megkötve a kezed, hogy mi legyél, hanem minden lehetsz egyszerre, és akkor nem kell azon a hogy most erre költsél inkább, vagy a másikra, hanem tényleg bármiből lekustolhatsz, -e és csak kész. Pont emiatt nekem az elején az volt, hogy nem tudtam eldönteni, hogy most még akarjak lenni. De ez viszont jó érzés is, mert, mert magabiztosságot ad abba, hogy elrontani a karakteredet nem tudod. Max, később érsz oda, hova többiek korábban. Erre majd visszatérünk. Eh, mindegy. <hállt> <hállt> Kezd most <unamos> lenni már. <hállt> <hállt> Na, no, nem is később, ahogy nézem. Igen, van mindjárt. Mindjárt, igen. Hát a következő az már. Ha, ha ezzel végeztünk. Így van. Úgyhogy a Secret World ingyenes lesz. Szerintem amúgy egy tök jó játék. Egy, egy kicsit játszottam vele, annyira sokat nem, mert ugye is még nincsenek benne. Most, ahogy átgyúrják, lehet, hogy jobb lesz. és Remélem a fejlesztőknek bejön ez az ingyenes dolog. Ne, ne, hogy az legyen, mint az összes többin, hogy ingyenes lesz, és akkor két-három hónap múlva meglelőik a francba. De nekem azt tetszik egyébként, hogy nem hagyják magára a, a játékot. Hanem ja, azt mondják, tehát hogy, hogy megnézzük, hogy mi az, amit ebből az... ki lehet hozni. Igen. igen. És egyébként ez gazdaságilag is sokkal jobb, még belefecszölni pénzt, mert ha az bejön, akkor, akkor keresnek még vele többet. Mondjuk, ha meg nem jön be, akkor viszont bukják. Szóval azért van a kockázat, de meg Talán még én is föl fogom Hát, de most ez szerintem így működhet. Most még ez az MMO egy nagyon szar rendszerrel annyira nem hangzik jó, hogy én ezt így felrakom, azt játszok Szerintem annyira nem volt jó neki a harcrendszere, de javítható a dolog. Mondjuk a világ az érdekes. Tehát ez a mágia, a gépfegyver minden egy helyen kicsit olyan volt, mint a, volt az a Hellgate Londonos ö, diablószek az valami. Az jó volt. Igen, igen. Azt az, is, az lőtték, az is nem? Igen, azt lelőtték. Hát meg igen. egyszerűen utána visszajött valami free to play-be. Igen, igen, igen. <gül> ah, ahogy ez? Ő a jó ég, na, akkor lehet aggódni. De amúgy nem tudom, hogy az a free to play megy -e még. Már szerintem nem. Le lehet, hogy ezt lelőtték emlékszem, amikor kijött free to play-be, már akkor is izé kicsit ilyen nyögvenyelősen jött össze a dolog. Meg már a fejlesztések körül is gond volt ott, úgyhogy azt a, azt a játékot még a ág is húzta. Szagély 2015. november. Hellgate is shutting down again. Jó, <gül> <gül> uh, ez olyan volt, mint ami Skynet. Tudsz. Shutting down? Nem 2015 végén másodszor is bezárult a pokol kapuja. Csak nehogy aztán a Secret world, world azért tették ingyenesé, mert hogy így könnyebb azt mondani, hogy ja, oké, amúgy sum, bezárunk az egészet francba. Ha ingyenes el senkinek, akkor menjetek a francba. Hát, vagy benne van az is. Mondom, én most is játszanék vele, csak acsikat tegyenek bele és kész. Ennyi. Hát, neked ennyi kell. Így van. Az Elder Scrolls Online-nal is ezért nem játszok még egyelőre. Meg hát várom a morrowindet, hú, az de jó lesz. <gül> akkor lesz mivel csoportni majd, hogy minden update egyszerre kijön. És ha már addétekről beszélünk, <gül> akkor érkezett az idő, beszéljünk egy Ubisoft játékról. Úgyhogy a Divisionhoz megérkezett a napokban az 1.6-os patch, és ezzel érkezett a, az utolsó, Kiegészítő. A chain jó volt az 1.6-os Igen, <gül> erre gondoltam én is egyébként, hogy na, vajon lennél is emlékezetes lesz, mint a chain de nem biztos. De és ezt a patcher érkezett a, a Last Stand kiegészítő is, ami az utolsó a Season Pass-ben. Hogy lesz -e még Season pass az, már hogy második Season Pass, már a Ubisoftnál ez az nagy divat, hogy, hogy a Rainbow Six-nél is ugye már igen. Már, már második Season pass adja ki, tehát hogy a Divisionnél is lesz, én azt nem tudni. De egyelőre úgy néz ki, hogy ez a DLC az utolsó ebben a Season pass legalábbis. Amiben bejött a PvP mód végre a Divisionben, tehát lett éppkézle PvP, nem csak a Dark lehet egymást hátba lőni, hanem megkaptuk ezt a játékmódot, amiről már múltkor is beszéltem. Ez kicsit ilyen Domination-szerű, pontfoglalós valami. Mikor, mikor volt az, amikor talán a Csiguez veled beszéltük, hogy a, hogy a Division-ben miért nem tesznek bele normális módokat is, mint a TDM, meg, a, meg, a, meg az ilyenek? Már jó régen beszéltük, mert hogy nem került bele, és most meg beletették, és basszus, ez hát minden csak, játékba normális. Ez csak ez a mód. Áll. Igen, Kerülbel. jó, ez, ez a mód, igen, de ez minden játékba alap, amikor megjelenik, uh -huh. itt meg fizetős DLC. Tehát, hogy hát ez, igen, ez, igen. Ez, ez, ez, ez rohadt gáz. Igen, és egyébként nekem is az a az érzésem, tehát én, én vártam ezt a játékmódot, de ez a kicsit kevés, kicsit későn, kicsit fizetősen. Igen. Tehát nem tudom, ugye ez, ez, ez egy last játék játékmód van benne. Tehát nem az van, hogy akkor kaptunk pár játékmódot, mint ahogy normális dlc nél Hanem szokott, egyet. Hanem egy játékmód. És ráadásul ezek a pályák is úgy vannak összerakva, hogy most bővült a, a Dark Zone is, egy kicsit. Hozzájött... Három vagy négy szint pluszba a Dark Zone tetejéhez, tehát így építkeznek. És most már ott is lehet még rohangálni. És ezek a Last End pályák is kb. a Dark Zone-nak a részei lekerítve. Tehát nem is az, hogy új pályákat csináltak volna hozzá, vagy valami. Jó, csináltak új pályákat, de azt hogy hozzárakták a Dark Zone hoz Meg a korábbi Dark Zone ból épületeket vettek át, és azt tették be például az egyik, az egyik pont a, az egyik ilyen pályán, ez egy teljes épület a Dark és akkor kb. az, oda van téve, aztán nesztek. itt van ennyi. És akkor beraktak oda egy pár ilyen pontot, amiket el kell foglalni, ugye mert arról szól ez a játékmód, hogy a két csapat elindul a pálya két végéről, és akkor vannak ilyen ABC pontok, és a pontokon belül ilyen, ilyen, hát, ilyen szerkezetek, nem tudom, amiket el kell foglalni. És akkor azokat, ha elfoglalják, ha mind a három a tiétek, akkor azért a a területért kapjátok folyamatosan a pontokat, és akkor ezeket kell tartani. Ja, ez a lényege igazából játék játékmódnak. És ezen, tehát ehhez még hozzájön egy olyan, hogy ugye vannak a pályán elszorva ilyen botok, akkor azokkal is lehet farmolni pontokat, meg két ilyen küldetés jelenik, meg a játék, hát nem is tudom, fele vagy valahol, a játék... Tehát nem az elején az a lényeg, hogy ezek nem elérhetők. És ez a két pont azt csinálja, hogy az egyik az, hogy ha azt elfoglalja a csapat, akkor a, az elfoglalt pontokért több ö, pontot kaptok. A másik meg az, hogy ha hogy ölésekért kaptok több pontokat. Tehát így le lehet erre így kicsit, ö, hát mondjuk azt, hogy taktikázni. Nem is tudom, ez mennyire, mennyire lehet erre azt mondani, hogy taktika. Te az a lényeg, hogy ilyet, ilyet. Ezt így beletették, hogy ne csak ész nélkül, mindenki a másikat. Ugyanez a játékbót és... van a For is, ban is. Amúgy. Ott is vannak botok, három hát, pont, amit elfoglalsz. És... Ugyanez. Hát jó, de ez ugye más játékokból jön, tehát ott is. Ja, hát bát, ezt, bát, hogy a jó, már hát már van. Ez. persze. Ez a, a játékbót, ha úgy És, ja igen, és amit a különlegessége, hogy itt nem úgy működik a dolog, hogy, hogy mindenki jön azzal a karakterével, amivel, amivel jön. Tehát azzal jön. Most ezt jó meg azt mondtam. Hát az hogy fel van normalizálva az összes stat, amit így random kapsz. Tehát hogy a fegyverekre ez úgy működik, meg, a, meg a, az összes cuccra. Amikor kapod ezeket a cuccokat, akkor a statok azok így egy ilyen range-en keresztül mozognak, és akkor így random kapod őket. Most itt megcsinálták azt, hogy mindent feltesztenek csutkára. Tehát itt a random faktor, hogy milyen cuccaid vannak, minket farmoltál össze, az így módon kiesik. És mindenkit felhúzza a legmagasabb tírre is. Tehát, ha valaki, mit tudom én, nemrég kezdte a játékot, és mit tudom én, csak ilyen kis az első tírben van, és ilyen kis szuccai vannak, akkor az is tud ezt a játékmódot játszani azzal a karakterével, mert azt földsutkázza teljesen. Tehát földsutkázza a fegyvereit, meg minden szuccát. Végül is és elvileg. megcsinálni, mint az összes szintre egy-egy szervert. Igen. Jó, meg kijátszan. tehát ott Nem biztos, hogy lenne annyi játékos minden szinten, hogy ott elinduljon jó, egy játék. Jó, mondjuk tényleg utálnak a másik. hogy a a ről beszélünk. <gül> Így van. De, hogy De ez a most rendszer, egész sokan játszanak vele. Ez a. Ez a felskálázáshoz csúcs, ez, ez a második legutáltabb dolog, amit én nem szeretek. Az első az, amikor az ellenfeleket el skálázza fel mondjuk egy RPG-ben, a te szintedre, és sosem tudsz. Tehát, hogyha Aha. én beleülök a játékba, tízszer. Hát itt is ez akkor, megy? Jó, igen, csak itt ugye mások ellen. Pvp-ben, tehát hogyha én belőlük a játékba 10 akkor valakit könyörgöm hat basszak már szét. Tehát akkor legyen már legyen <gül> má olyan cucc. Nem az, hogy most én ott farmolom a lilákat, meg a, meg a legendari vagy nem tudom itt mik vannak, tök mindegy, és akkor bejön az a kis szerencsétlen Csitri, vagy, vagy, vagy Pistike, aki most vette meg 10 perccel ezelőtt, és fehér ízékel nagyon gyarogni. Igen, tehát ez, ez, ez, ez, ezt én sosem szerettem. Lehet, hogy nem fair de én ezt szerettem. Akkor csinálják azt, hogy legyen mondjuk 10-től 15 -től, vagy item leveleknél van, legyen mondjuk százas item levelig egy 150 vagy 200-ig, meg, meg 250 vagy 300 és akkor kész. Jó, mondjuk a fegyvereken lévő statokat, mm -hmm. itt vannak ilyen képességek, vagy nem is tudom azt, hogy higgyák itt perkek, vagy mi a fene. vagy amik a fegyverem, fegyverem vannak, és ilyen bónuszokat adnak, de nem, nem ezek a statok, hanem mit tudom én, van ilyen például, nekem az egyik AK-mon van egy ilyen, hogy a tárból kilőtt első töltény 25%-kal kigyújtja az ellenfelet, tehát egy lángra lobban. Tehát ilyen cuccok, ezek, tehát ezekhez azért farmolni kell elég sokat, hogy ilyen itt legyenek, és ezek megmaradnak. Ja, akkor ezeket nem veszi el. Tehát ezeket nem, viszont a, a random statokat mondom, amik így, hogy mekkora a damage -e, vagy milyen plusz, mennyi plusz HP-t ad az adott, mit tudom én, Cucc, azokat így felrakja maxra. Hogyha ott, ott ne legyen akkor a különbség. De félés, akkor ott is lehet különbség, mert hogyha mondjuk valamelyik fegyvernek lehet. a max sebzése 10.000, a másiknak meg 8.500, akkor az 8.500-at fog kapni a másik, meg 10.000. Hát igen, igen, igen, igen. Tehát a fegyverek Aha, közt, közt tehát ugyanazok, tehát a, a fegyverek azok azzal jössze, ami, ami van. Csak annyi, hogy mondom, a, a random faktort vették ki így belőle, hogy, hogy amiket összeszedtél, azok akkor így legyen, most ezt jóval hát, csak az nem tetszik, <gül> <gül> hogy így, így kvázi kinyírták belőle a, az RPG vonalat. Igen. Tehát igazából hát, hát csak kivesték. Nem, nem igazából, farmolni az. azt tudsz. Tehát mondom, a, azokat a dolgokat, hogy a, a egy speciális képesség, azok csak megmaradtak. Úr, hát jó, csak azt a random faktort fett. vették ki, hogy így mit tudom én. Tehát nem, tehát mindenkinek ugyanannyit ez az adott hát fegyver. ami ez az. a tehát hogy akkor farmoltotta a legjobbat. Én is gondolkoztam. Igen, gondolkoztam, hogy ez most így... Tehát, hogy akkor mi értelme van farmolni a jó cuccokat, ha csak bemész aztán ott vagy. Azért Szeren, kell, mert azért, tudom. a szett szet cuccokat összeszedni, azért az jó, azért az kell, az kell farmolni. De végül is csak ezeket a statokat normalizálják ki. Meg én azt se értem, hogy én egy dlc be tudom, most ezt az egy játékmodot hozzácsapták a játékhoz, és és simán elférneben egy Capture the Flag, vagy egy TDM, vagy, vagy valami más, amit kitalálnának. Igen, igen. elég karcsú délcél. És és ez így, így és ez egy nagyon gáz. Meg most az, hogy új pályát kapsz, oké, okay. tehát hogy. Tehát egy havas New York. Tehát ott, hogyha egy teljesen új pályát csinálnak új házakkal, akkor se fogod azt mondani, hogy ez tényleg új, mert ugyanúgy néz ki, mint az előző három utca. Hát körülbelül. Azért vannak új területek, de mondom, <gül> ezeket is többször felhasználták, tehát most amit csatoltak a. A Dark Zone-hoz tették bele ebbe a játékmódba, úgyhogy annyira nem, nem szakadtak bele. Ami viszont ennél a játékmódnál nekem nagyon kijött, hogy a netcode az itt is egy fos, mint a Tehát, hogy Én nem tudom milyen szervereken futnak ezek a játékok, de a meccsek nagy részében olyan lagok vannak basszus, hogy nem lehet lelőni senkit. Tehát amikor, amikor jó, normálisan fut, én nem tudom, lehet, hogy ezt is peer to -peer csinálja, tehát hogy berakja a lobbyba lévő emberkéket, aztán azok közül kiválaszt egyet, hogy az legyen a host, de hogy mert hogy nem mindegyik játéknál van ez. Tehát mondjuk háromból, mondjuk két játéknál ez van, de egynél meg tényleg teljesen responsív az egész. És ott ott nincs probléma. Viszont kettőnél meg olyan, hogy így azt se tud, mi történik, és így fölöbben a pály, és így meghaltál, hogy Épp csak rád lőnek, és így egyszer összeestél, mert hogy nálad akkor regisztrálta a lővéseket. Vagy izomból lősz valakit, és látod, hogy nem megy le az élete, mert, mert nálad ott van, ahova lősz, de lehet, hogy a szerver másik végén meg valahol máshol is, és nem talált el. Tehát, hogy ilyenek durván vannak. Úgyhogy ezen remélem, hogy hamarosan javítani fognak, mert ez eléggé durva. Na és Neo, ezek után a szerver gondok után nagyon várod a Lens-et, gondolom. Oh, ja, el, Előrendelted e... már? Hát én ugye kaptam a videókártyához, úgyhogy ja, itt, hát itt nem ez volt egy, ilyen... Ez egy stabil, igen. <gül> nem, volt, nem volt ilyen probléma, hogy nekem az, az, az... azt én nem akarom megvenni. Meg lesz és kuss. Na hát most már Ubisoft így, így gondolkozik, úgy látszik. És á, ott is lesznek érdekességek, ugye ez kedden fog megjelenni. És ott is bejelentettek, hogy, hogy lesz PvP, majd. <gül> tehát, hogy meg, iskor nem lesz a játékba a PvP, hanem majd egy update-tel jön ki, és még arra sincs megjelenési dátum, ja, hogy mikor. Persze, de tehát nem hallottad majd. a háttérben a pénztár gép csörgést. Hát nem, ez, ez ingyenes update-be jön, tehát ezt bejelenítették, ezt nem fogják itt DLC-ben alapokolni. Hogy az mekkora lenne, az, az, az rohadt jól sűnne hogyha mondjuk a Wildlands is azt a Season pass dolgot csinálná, amit a Rainbow Six valahogyan megoldanák, vagy a Forerunner, hogy, uh -huh. hogy mindent elérhet szintjen, és hogy a, az új küldetések, meg az új cuccok azokat mindenki megkapja, és csak farmolni kell, hmm, vagy valami ilyesmi. Nem így ez Itt már bejelentették azt a fizetős DLC közül az elsőt, vagy mindegyiket, nem tudom. De múltkor nem azt jelentkozta Egy... a Ubisoft, hogy nem lesz több ilyen. Eee, mondjuk ezt de. még a Vast Dogs 2 előtt mondta ez a játékben nem nagyon tudják megoldani mert az annyira kóp játék, hogy itt itt tényleg olyan tartalmakat kell új, új küldetéseket raknak bele mert ez annyira arra megy hmm. ez a játék mondjuk alapból is van akkor a terület itt is, hogy ez hihetetlen itt lehetett látni már a, a nyílt bétába a wildlands hogy így elég nagy terület van, aminek az elejét járhattuk be csak a, a bétába Viszont én arra leszek kíváncsi, ha az egész területet bejártuk utána, mi lesz az endgame content. Már itt a Division-nél jött a farmolás, hogy akkor jó, akkor farmolhatsz mindenféle dlc be meg Dark zone meg most már, most már a Last is. Egyébként a Last nagyon jó útok vannak, tehát, hogy euh, hát nem jó cuccokat dob, de abból nagyon sokat. <gül> tehát, hogy kap, kap az ember ilyen ládákat, és abból ilyen 4-5 ilyen cucc esik. Ami ilyen durva, tehát hogy így már nem tudom hova rakni a cuccokat, már zúzom be őket folyamatosan. Úgyhogy most konkrétan kicsit az az érzésem a játékban, hogy így megyek gyűjteni a szemetet, aztán összetörök mindent, ami, ami nem olyan. És ki nagy ritkán kap az ember valami használhatót, akkor arra próbál építeni. Legalább van értelme farmolni. Hát itt az Ja, mondjuk, ja. Ja, hülye vagyok, nincs, hát itt a játékmód jó. Ez a, ez a farming Simulator hogy... 2000. Majd a Weidlens is ez lesz. Bár mondjuk ott nem lehet. tudom, hogy fogják megoldani, mert ugye ott szintet nem kell farmolni, mert a területen van eldobálva a skill pont, és azokat kell megszerezni, meg a fegyvereket is úgy nyitott ki, szóval ott. Igen, hát fura ott a fejlődési tudom. rendszer egyébként. Nem nagyon értem, hogy ott mit fognak droppolni, meg, meg, meg hogy mit tudsz majd, mert ott nem nagyon lesz ilyen szerintem. A pvp viszont kíváncsi vagyok, mert a, ebbe a last meg a Division-be ugye itt az, az idegesítő, hogy ilyen fél... Nem tudom, tehát ilyen nagyon sokat bele kell lőni valakiben, hogy megtögöljön. A hát nem is, így. meg néha a playerekbe is. És ugye azért ez a wide lens inkább ilyen, meglősz valaki és az meghalt. Ez az így, hogy fog kinézni a, a, a multi? Arra leszek, nagyon kíváncsi. De lehet, hogy még ezt a Ubisoft sem tudja. Most az a, a wide is, is ezt a division -ös... RPG-s vonalat fogja nyomni? Igen, kicsit, kicsit olyasmi. Még nem csak néztem annyi, még belőle semmit. Annyi, hogy nincsen szinted, ahogy én néztem, hanem csak skillpontokat tudsz gyűjteni, és az alapján mm -hmm. tudsz és fejlődni. Azzal tudsz kiunlockolni dolgokat Igen. skill pontokból. Igen, ja. és ilyen különböző pontokat kell szerezned, és a pontokba kerülnek a skillpontoknak a kinyitása. Ja, de várjál, nem úgy ment, várjál, most így gondolkozok, hogy nem csak skillpont kell hozzá, hanem egy bizonyos költsége is valamit Igen. meg elútokból szedsz össze. Igen meg megjelölöd az ellenfélnek a raktárát, meg ilyenek, ugyan, ugyan. Tehát a raktárakat van... tudod kifosztani, és Igen. akkor megvan adva, hogy kell egy skill az adott cuccnak a ullokkolásához, meg mit tudom én, 300 egység ilyen kaja. Ja, és akkor ha az megvan, akkor tudod kinyitni, addig nem. És a, de ahogy néztem például, ott a fegyverek is normálisak, és normális fegyverkiegészítőket tudsz rá szerezni, tehát nem olyat, hogy ki uh -huh. az ellenfelet, meg ilyenek, úgyhogy ott tényleg a PvP rész az, az ilyen kicsit ilyen csészerű. Igen, a fegyverszerelés fegyver az kiszerű. nagyon faszán meg van csinálva, tehát az úgy, mint a, a korábbi Ghost játékokban, tehát hogy így szétrobban a fegyver így darabjaira, és akkor igen. tudod őket kicserélgetni. Az mondjuk ki. jól nézett ki, a Future Soldierben is. Igen, igen. De lehet, hogy a PvP amúgy nem is ez lesz, hanem csinálnak egy Daisy-t. Úgyis ott az a hatalmas nagy plac, ja, és mind. akkor lesz az, hogy mondjuk száz játékos, mint mostanában ez a Bethlehem-rándos hülyeség, úgyis akkor a divat, mint a szar. Ez pedig a Division-ben is ezt az ja, Elpárt lesz egy nagy területed, ahova bárhova mehetsz, és akkor nem tudom melyikbe volt ez a egybe van, hogy a gáz felhő elől menekülnek, és mindig kisebb A King of the Hill Igen, vagy igen, csinálni. igen. Na, ezt például simán el tudom képzelni. Á, én bírnám benne egyébként. Na, még akár jó is lehet, most ezek úgyis menők. Igen. Ja, meg itt ugye lesz járműhasználat, ami a Divisionben nem volt. Igen. Amikor a járműhasználat, helikopter... kicsit érdekes. Hát igen, tengeribateg autó... lettem a helikoptervezetéstől például. Az autó nekem bejött, szerintem. Az, autó, az autóvezetés jobban működik, mint a krúban, esküszöm. Tehát, hogy az, az nekem jobban bejött. Hát. Neke, neke, nekem ott is tankos hatása van, meg itt is tankos hatása van. Úgyhogy. Tehát az, hogy mindenen fölmegy, és minden lemész, az az nagyon durva. Ilyen, ilyen mind, mindegyik autó Night Rider. Hát körülbelül Hegymászol. De mondom, a, a repülő az még viszonylag elment, vár azzal is sikerült. Ö, van egy küldetése, hogy repülőt kell elvinni A pontból B pontba, és hát én így leszálltam a folyóba. <gül> Mert úgy, hát, hogy hirtelen rosszul tudtam lekanyarodni. csökkent a magasságom, úgyhogy hát ott letettem, de ami vicces volt, hogy olyan, föl tudtam szállni. Na, tiszta szállítás. Hogy nagyon jó, jó, jó, jó nyomtam, istenem, el tudtam vinni a helyére, de izgultam. Tehát ott, ott természetes izgalom ült ki az arcomra. <gül> fura-fura dolgokat lehetett benne csinálni. A helikopter vezetés viszont nem tudom. Tehát néztem, hogy a, aki konzolon játszik, annak talán jobb. Tehát, hogy a tiltkeres megordást jobban megoldották, de hogy pínecizette, regélre olyan, mintha egy, egy himbálóznál leülről hátra, mert normálisan nem lehet vele repülni. Hát akkor annyi, hogy a kontroller az öledbe lesz, és a, amikor Tehát beülsz a helikopterbe, szóval. és te vezeted, akkor azt előkapod, és akkor azzal. A, viszont viszont, et szerintem csak olyanoknak érdemes megvenni, ha nem kapja ingyen a videókát az ember, akinek vannak ismerősöi, akik szintén megvették, mert ez szerintem egyedül játszó, ilyen, ilyen dögunalom, viszont ha ilyen három négyen csapatjátok, úgy elég szórakoztató lehet. Tehát ott, ott kijön a játéknak Én az őrőség. Hogy, tényleg, hogyha összedolgoztok, mert minden is úgy meg a küldetéseket, hogy ne vegyenek észre. Viszont tényleg ennek jobban. is van hátránya, mert állítólag a küldetések meg marha könnyűek, hogyha így kóba csináljátok. Hát mivel mindenki fejlővéstől hal valószínűleg, ezért tényleg gyorsan lehet találni. Tehát aki későr ér oda, az nem lő le senkit. Mert, mert akkor neki nem jut. Jó, de szerintem ez még mindig a jobb megközelítés, mint az, hogy be egy órán keresztül püffölni kell a golyókat, hogy megdögöljön, mert az, az nem reális. Hát nagyon. Lop. Vagy ugye a másik véglet az az, hogy kóban könnyű, vagy na tehát hogy most ugye ez van, hogy kóban könnyű míg a másik, lásd Borderlands, ami esetenként egyedül kurva nehéz, mert kópra van optimalizálva. De mondjuk ott fel is kálálsz kóban. Tehát hogyha ott meg még nehezebb kóban, hogyha négyen vagytok, vagy hárman. Tehát ott több életük van az ellenfeleknek, meg többet sebeznek. Mondjuk ezt itt hát nem tudják úgy, megoldani. Csak, van úgy, hogy egyedül, meg nehéz. Igen, igen, tehát hogy a, nagyon sokan jönnek rá. Tehát ott hiába sebzel többet, néha annyian rájönnek, hogy nem tudsz mit csinálni. És ha már nehézségről van szó, akkor a divisionben bejött egy új nehézségi szint néhány küldetésnél, ami a heroik. Na most az előző, az, az mi is volt? Mindig már az is rohadt nehéz volt az előző nehézségi szintet megcsinálni. Ezt viszont ilyen. Hát az a durva ebben a divisionben egyébként, hogy bármilyen nehézségi fokozaton neki állsz egyedül. Csak nem, sikerülni. De heroikba konkrétan, kitapossák bele a szart! mert hogy még több hp van, mint úgy egyébként, jaj, és még, még többet sebeznek. Tehát nem lett az AI megcsinálva normálisan. Ezt nem ilyen... is értem, hogy mindenki azért röhögött a division mert hogy csak püfölni kell a golyókat, és csak nyomod a ravaszt, és, és, és akkor egy, vagy utóbb megdődjenek. Emlékszem az Angry Jós videóra, a, a az is ez volt, hogy ott ott már ásítoztak, meg már halálrúnták magukat, mert egyszerűen nem tudtak mit csinálni, csak kirakott egy szivacsat emlékszem, és igen. azt lötték, és, és azt lötték. Gondolom ez a Ubisoft, az is el, elmegy, tehát ők is gondolom tudnak erről, és most ehhez képes meg. De még nyomják. a hápet. Tehát túlban esk... a kretént. Igen. esetleg Aimbotot kapnak, vagy VH még lehet az is jobb lett volna. Viszont azokat a küldetéseket érdemes lenyomni, mert abban a dobolyan ládáta a, a küldetés, amiben garantált az cucc van, amit most behoztak, amik ezek a nagyon ritka cuccok. Úgyhogy ezeket érdemes végig tolni. Mindig akartam még mondani ezzel kapcsolatban. Ja igen, hogy ezt vajon hogy olják meg a Vikingsben? Mert hogy ott nem tudják a nehézséget skálázni ezzel, hogy többet kell belelőni, ott éjját kéne csinálni, és ami a bétába volt, hát ott az éjjája az se nem él. nem. Hát Tehát itt, max az az így... itt max annyi lesz, hogy messzebbről észrevesz és pontosabban fog. Ezek lőni. céltáblák basszus, amik sétálnak. Ez ennyi, ennyi az éjjája. Meg mondjuk lő, Tehát azt mondjuk meg tudják oldani, igen, hogy füstön keresztül, hát, kapod, három, volhett, három hegyen kapod, át, lelő. Egy, Így egy, van. Egy bo, én botot. Jó, de Meg, az meg, meg, meg, meg fentebb veszik a, a detektálási távolságot. Mert a nyílt beta az képes szerintem olyan, nagyot, már nem fog fejlődni sem az éjjel, hát, sem semmi más terem. a játékban. Még azt olvastam, hogy voltak ilyen érdekes bugok. A repülő a autók a ilyes, hát, meg Hát meg a mappal meg ilyenek. Hát azt már melyik Ubisoft játékban? Ja, igen. Tehát most ezek már ezek má visszatérő vendégek. Úgyhogy nekem a Division-ben nem sikerült. De nem én láttam egy videót, ahol egy csávót belöktek egy dobozba. És akkor ilyen lelékig élő dobozba rohangált körbe-körbe, mert <há> Úgyhogy vannak ilyen vicces dolgok. És amit még akartam még, mondani a Division-nel kapcsolatban, amit így... így korábban már mondtam, hogy már egy Ubisoft játéknál visszatérünk, ez a, talán a nyolcadék volt, vagy a kilencig, mindegy. <gül> hogy ö, most a Division-nél megcsinálták, hogy egy triál verzió van a játékból. Hát, hogy ingyen bármikor fel tudod tenni, és nem tudom, talán nyolcabb szintig elvinni a karaktert, ami hát nem egy nagy eresztés. Ez a bárki... egy kicsivel. Viszont bárki kipróbálhatja a teljes játékot a lényegében ingyen. Ez mondjuk korrekt. Bár mondjuk lehet, hogy pont ezért csinálták most a Wildlands-ből is ugyanezt, hogy azért tényleg meg a, meg a Forrunnerből, hogy mindenki kipróbálhassa, mindenki nem csak az, hogy teszt volt a szerverekre, ami, mint látjuk, nem működött, nem jött nekik össze, hanem Jó, télnek, azok hogy nyílt béták voltak, és az más, azt mindig csinálnak. Ez a triál ez viszont, ez, ez bármikor, amikor van időd, tehát nem az, hogy egy hétvégén, mert korlátozzák az egészet, hanem bármikor, amikor az embernek van ideje, vagy kedve, felrakja, aztán nyomja vele egy-két órát. Yeah. Nem is tudom, hogy, hogy van egy nyolcadik szintig, és hat vagy 8 óra, vagy, vagy vagy a nyolcadik szint, aztán, hogyha lassan játszol, akkor lassan játszol, vagy hát az, hogy meg, már nem emlékszem. De azt tudom, hogy így eddig el lehet tolni. Azt hiszem, egyszerű lett volna a szintet lekorlátozni. Tehát most, most időkorlátozni ja, a francia szintet. A Géblónál szint is úgy van valami 12-13 szint. A nyolcadik most, most most szintet olyan olyan olyan szerintem arra gyorsan el is. lehet érni. Igen. És ott még ráadásul nem is ez semmi. Most Lát, így, így, így említettem a wow én meglepődtem rajta, nekem valamiért megvan a butlech ezt. <gül> <gül> Jaj, <gül> Jaj mert tudtál róla? Vagy. Nem, ugye alapból most itt játszogatok a Heroes of the Storm-al, meg az Overwatch-sal, és nekem itt van a listában a World of Warcraft, és akkor ott a biztos az, hogy van belőle triál. Igen. És akkor rámegyek itt, vagy Upgrade övéleből, és így nézem, mert ugye azt így, hogy lejárt a Game Time és így nézem, hogy konkrétan mi van meg nekem belőle, és akkor a a Draynorig minden. Hm. Hát, és milyen karaktered volt? Hát, ez soha nem volt fent a Mert <gül> Itt a Subscription-nél néztem, hogy én már arra sem emlékszem, hogy hol találtam ezt. Itt van, aha. És itt van product Level, itt egy ilyen plusz jel, és akkor itt van World of Warcraft Burning Crusade, Wrath of the Leech King, Cataclysm, Mist of Pandaria, és Warlords of Draenor. Megkaptad a járnék, hogy a azt, azt írja, hogy a lejárt a Game time 9. 28 án Ez a Starter Edition. Nem is volt az olyan régen. Hát három éve, majd csak két és fél éve. Egyszer úgy hogy megvetted. Lehet, hát, és így elfelejtetted. <laughs> De így meglepődtem. Hát ja, mondjuk ne nekem is volt ilyen, amikor a Steam könyvtáramat így viszem össze -visze, ja is, hogy nekem ez a játék megvan. Basszus, de jó. És akkor így rácsodálkozom, és akkor megyek tovább. Ilyen szerintem Le minden nyújunkkal egy game aztán vózok. Akkor elveszítünk. <laughs> Azt nézem, egyébként nem olyan drága, 15 euró a World of Warcraft most így online Na nem, ez drága, hogy a battle cseszt, az mindig jó áron volt. És ez jár egy hónap. Igen, igen, igen. igen. Meg, meg vannak olyan kiadások, ahol a speckó hátast is kapsz, meg, meg aranyat, már eleve költő pénzt az elején. Nem tudom, nem tudom, hogy ami itt a World of Warcraft címé megvehető a battle neten, az, a, az a battle chess lenne. Mert csak annyi van ki, hogy World of Warcraft, és akkor itt van, egy 15 euró. Lehet, hogy ott csak az alapjáték van. Nekem ez a 15 euró túlolcsónak tűnik. Nem, hát rég a Battle ben van minden, nem csak az alapjáték. Jó, nem írja, hogy csak a New World of Warcraft. Jó, hát akkor az csak az a játék szerintem. Download. Akkor szerintem az csak az alap. De Hát a most meg nem is tudsz játszani szerintem. Úgyhogy. Mi lehet még külön kapni évek. az alapot, nem csak az alapot chess meg szerintem. a legfrissebb kieget. Az én nézem én is, hogy ez most micsoda. Megint nagyon tájékozottak vagyunk. Így van. És a következő témában is azok leszünk. Ja, meg vajon, én amúgy most azt akartam még itt kérdezni, hogy a, a WoW-ot én úgy tudtam, hogy az 20 szintig ingyenes, nem? Igen. Az a trial. Igen, nem? a trial, igen. 20 szintig. Most ha elvileg hiszem. rányomnék itt, hogy install, akkor be tudnék lépni és 20 szintig játszani. Igen és mivel te már megvetted a betűcsesztet korábban, ezért, hogyha 20 a szint alatt kifarmolod azt az aranyat, ami kell ahhoz, hogy meg tud venni az egy hónapos game time-ot, akkor az neked működne, mert neked már nem Starter edition 5 van. Lehet, de hát, rá, nem, akkor is nem, nem. Ha valakinek már megvan a játék, akkor ő már nem tudja ezt az, a free-t kipróbálni, szerintem. De, szerintem miért ne tudná? Hát, mert már megvette. Már nem kell be de miért? Be -be? Ha, ez, ez, ez, ez nem Ubisoft játék. Itt nem, nem behetetés van. Ki fogom próbálni. Van. Most az a 40 giga, amit itt ír, hogy letölt annyit nekem megér. Na hát nézd meg azt terv. Majd beszárodsz tőle. Így van. Majd akkor egy olyan három-négy hónap múlva találkozunk. Ja. <laughs> nem tudom, még a forhonról akarunk valamit? Hát végülis. Ugyanaz, mint a Division, meg a Rainbow Six. <gül> ja, igen, és akkor kész. Hát azért nagyon nem. nem. Ugye most megjelent abból is a teljes, és még azóta szerintem nem volt adás, hogy én ezt ki is próbáltam, és azóta egy kicsit sikerült meg is unnom. Hát egyébként. most... Egyébként. Az a baj, hogy ez nem meglepő, mert aránylag kevés a karakter, és ugyanazokat a pályákat nyomod ugyanúgy, ja. és mindegyik karaktert külön kell fejleszteni, meg külön droppok vannak rá, ami így elmondva tök jó, meg tényleg tartalmas, meg minden csak. Sok unalmas, igen. Meg igen. sok idő. Tehát, hogy itt. Most nagyon sokan azt csinálják egyébként, hogy nem is, nem is játszanak kb. csak egy maximum két karakterrel, és akkor azokat azt húzzák maxra. Uh -huh. Mert ez úgy működik, hogy ahogy fejlődsz, egyre jobban, úgy kapsz jobb droppot, és a, a ládákból is úgy kapsz, tehát a szintednek megfelelő szint fölötti ítemeket kapsz. Tehát érdemes minél később nyitni a ládákat, mert úgy kapsz jó cuccokat. És már most látni ilyen kimaxolt karaktereket, amik ilyen nagyon durvák. Még itt nem tudom, arról beszéltünk, hogy hogy megy itt a játékban a szintezés, vagy az ítemeknek a a különbözősége. Bár szerintem igen. Ezt talán még mondta is Mikinek, hogy te tetszik ez a dolog, hogy hogy úgy működnek az itemek, hogy valamiből kevesebbet tud, és akkor másból meg többet. Ja, és igen, igazából igen. Így, úgy, ahogy ki van a szinteze, ami, ami ahhoz vezethetne, hogy balanszolt a játék, de úgy nem. Mert, hogyha egy viszonylag gyors karakterre pakolsz nagyon sok damage-et, akkor valami gyorsan szétszed. Tehát itt nem az. Sajnos nem úgy működik, hogy a gyorsaságból veszel, és akkor ez damage-ed, hanem itt valahogy úgy mennek a képességek, hogy Annyira nem vagyok vele képbe, hogy hogy mi az, de mit több te például a stamina. Tehát kevesebbet tudsz csapkodni, de egy, a gyorságod ugyanolyan. Most nem tudom, egyes sikerült értetően elmagyarázni. Tehát ugyanolyan gyorsan tudsz ütni, csak mondjuk két-három ütésnél elfáradsz, de ha sokkal nagyobb demizsel be tudsz vinni, akkor szerintem jobban jártál. Így. Nem. Aha. Hát a sebzés az, az, az mindig jó. A, sebzés, a seb sebzés növeli egy gyors karakter. Tehát mi két-hármat szúrsz, utána pihensz egy kicsi, kicsit. Jó, van beszélészetodak. Tehát két-hármat szúrsz, utána pihensz. Meg kidodzsolod. Igazából a dodzsolása, ami, ami érdekes, hogy ez nem kerül így, így sztaminába. Tehát ott nem fáradsz el. Úgyhogy lehet akármennyit dodzsolgatni. És néhány karakter eléggé erre megy rá, hogy ő nagyon jól tud dodzsolni. Mondjuk nekem ez, a, ez a, a valamiből elvesz, és valamit hozzáad, ez, ez nekem azért tetszik, mert, mert így lehet buildeket csinálni. De ja, láttam, is. hogy vannak olyan bildek, amik szétaláznak mindenkit, tehát amikor szinte, szinte végtelen revenged van. És hát igen, itt van, van amit, ha nagyon, kitol, nagyon kitolsz egy-egy ilyen dolgot, például a revenged, hogy minél hamarabb legyen revenged, igen. akkor az, az így felborítja a játékbalanszat eléggé. És azért hát, hát, igen. Jó, lehet, lehet így fejlődni. De amúgyik ez marra sok idő, mert itt tényleg az van, hogy itt is gyűjtöd a szemetet, aztán összetöröd. És akkor, hogyha már vannak jó cuccaid, akkor azokat tudod upgrade És itt tovább, és itt tovább. Tehát itt azért igen, idő, idő lesz ezt is farmolni. Most erről szólnak a szoft játékok, hogy farmolj. A Windows 6 bejött nekik, és igazából ezt pakolják be. Nem, nem hogy ez mindenfelé. jó popó, minden, csak tényleg so, több pálya kellene, meg több. Több különbség, vagy nem. De, tudom, ami hogy ami, érezd egyébként, a ami egyébként jó ebből, hogy mondjuk pont érdekes, multiplayer játékoknál jön ki, hogy mindig lesz játékos. Viszont egyik játékban sincs épkézláb multiplayer. Jó, a Forerunnernél úgy, ahogy működik, de ott is az a baj olyanok a, tehát ott is peer-to-peer -peer matchmaking megy, ami a játékban a legszarabb része, hogy, hogy ezt még nem tudták normálisan megcsinálni. Mert így nem kell hozzá szerve. Így van. És rengetegen panaszkodnak rá, hogy szétdobálja őket, kiesnek, kilaggol. Most volt is azt hiszem, a, talán múlt hétvégén, vagy valami hétvégén annyira szar volt, hogy nem lehetett játszani, tehát a maga a matchmaking szervező szerverek sem működtek, és így folyamatosan error-rokat írtak ki, meg mindenkinek piros volt a NAT, ami így a, a hálózati dolgokat mutatja, és így hát ez, ez így azt mondta a, a Hát de tudod, hogy azért, mert játszani akarsz? Na, Hát, én van, úgyhogy not, play. Úgyhogy ott, ott mondta, és Ubisoft akkor jó, mindenki kap, ládákat. Ez valami még egy még szó, hogy you play, not. <gül> ja, jó, hát ez már nem okay. lehet tovább Ezt már nem. <gül> Bocs. <gül> ja, úgyhogy talán használatok is lennének a Ubisoft multiplayer játék, hogy tennének ará normális szervereket. Így hát, Most így jelenleg ez ez egy ilyen gyenge lányszem. Streameket nézek, és szerintem én, én egy, egy óránál hosszabb, folyamatos gameplayt még nem is láttam. Mert hogy valami hiba üzenet, vagy valami izé mindig volt. És teljesen mindegy, hogy PC, vagy, vagy BS, vagy Xbox ja, meg dobálja a, meg, szét az ember. Meg a legidegesítőbb, amikor játszol, játszol, valakit épp kivégeztél mondjuk, és akkor jön egy ilyen, Igen. kilépett a hozt, és akkor újra számolja az egészet, és akit megöltél, az ott el utána is megöl. Így van. Tehát, hogy így ilyenek vannak simán a játékban, ami rohadtul idegesítő. És itt tényleg olyan, hogy ilyen tizedmásodpercekkel múlik, mert ez nagyon reflex játék, tehát ez a reflex kőpapiróló játék, ez a, a Forerunner, ami tök össze rakva, de így, hogy néha, működnek a szerv, néha működik a netcode, néha nem, azért az így. Hát igen, egy online-orientált játéknál nem biztos, hogy előnyös az, hogyha az internet része, meg az egész az nem valami stabil. És mondom, ez a division is így működik, hogy mondtam korábban, hogy volt olyan, hogy magam alá és nézem, hogy ilyen fél méterrel alá dobta a hilt. És nézem, mondom, mi van. Hát, Nálad még ott voltam, vagy így nem tudom. Tehát, egy. ezt miért ezen azért remélem még fognak javítani. Hát, csak Az, az összes játékukban. De van olyan multiplayer játék, ahol ez működik? mondjuk ott a Crew az, az eleve multiplayer-et kitalálva, ugye hát ott is lagolt minden, mint a szar. Igen, lagolt. Tehát az sem volt egy... Az éveszet, As Assassin's Creed Brotherhood multi azt én például szerettem, és az például elég jól működött. Vagy a Revelations melyiknek volt a, a multi, amikor meg kellett keresni a másikat? Szerintem már a Brotherhood-ban volt. Akkor a Brotherhood az, azzal játszottam a nagyon szépen. sokat, az, az például jó pofa volt. Úgy, az nem, egy, nem egyre, nem egyre nem egy, tehát nem kell olyan gyors jó ja, Nem. nem kommunikálni. azért működött. Ja, lehet, hogy annyira annyi is részre a laggot Aha. akkor, mert ott nem volt ilyen reflex Jó. jó. Itt ez mondjuk a Divisionnél, meg a Foreignernél, ez tényleg ott a tizedmásodpercek számítanak, hogy é, így van. ki hal meg és ki nem. Ha, jó, lesz a violence, én, én, én hát már várom. A Divisionben van egy olyan képesség, ha szett itemekből összerakod, azt hiszem a Nomádnak hívják, hogy ha meghalnál, akkor maxra tölti a hp de ez, ez elég OP-nak tűnik, és egyébként az is. Tehát az, olyan, én olyan én ahol, az olyan szerveren, ahol működik a dolog, ott, ott nagyon faszol, de simán megtörtént az, hogy beaktiválódott ez a, ez a dolog, és attól ugyanúgy meghaltam, mert bekaptam annyi damage hogy így egyszerre, hogy azt sem tudtam, mi történt, és így láttam, hogy egy pillanatra amit aktiválódott volna a cucc, uh -huh. és azért megfeküdtem. Biztosan. Biztos. És ez nem olyan, hogy tenyomódt be, hanem ez magától aktiválódik, tudod. Tehát nem is az, hogy rosszkollyomtam, vagy valami. Hanem ez így be és meghaltam attól, még ugyanúgy. Nem is értem, amúgy, hogy ennyi, ennyit mondod, hogy mennyire játék, és mégis minden játékot megveszed, nem értem. <gül> nem is igaz. De valamit adják, látod. Jó, de igen. A My de... Dance-en például nem lenne. Én Forán van. öröm az lett, mert megtetszett a béta. Rahagyjanak meg. Ezek a. Tényleg vigyázni kell az Open b a gyerekek. Nagyon. Nagyon durvák. Így van, mert ott még nem jönnek elő a server problémák, vagy ha előjönnek, azt mondják, hogy ez még csak béta. Jaj, jaj, persze. Jaj, jaj, sokan, sokan próbálják ki meg. meg. ott annyira nem is szoktak előjönni. Hát, hogy így, megcsinálják, hát így azért. Ülnek. Így Mondjuk van. volt, a, volt a is. Volt ott gond, igen. De meg de a Division-nél is emlékszem, amikor játszottunk vele. Azzal is. Wide az Konkrétan az háromnapos open bétánál is leálltak karbon tartani. Widelancenél annyira nem volt, mert ott minden más problémás volt, így nem, nem, nem jött ki, hogy a multi is az. <gül> <Akkor> <gül> már várod a játékot, jól van. Ó, borzasztóan. Nem jön, ezt kivel egyedül nem, ezt új, nem is fogsz tudni már aludni, annyira fogod várni a Ja, Már most is izgulog teljesen. Nem hallni a hangomon? Na, de szerintem kivégeztük a Ubisoft játékokat is most. Így van, most végezzük ki a Nintendo-t. Végezzük ki a, a nintendo -t gyorsba, okosba. Igen. megjelent a switch, amit mind a hárman nem veszünk jelenleg még. Hát én ezt később se fogom. Én se. Nekem még mindig tetszik a cusz, de hát amilyen áron vesztegetik, és ami nyújt az így. Hát én jenged. nem tudom, én amióta megláttam róla az első értékeléseket, meg az első ilyen hands-on videókat, azóta még több aggályom van a dologgal kapcsolatban. Tehát Felsd ki őket nyugodtan. Hát konkrétan ez, hogy ugye a kontrollerre e, pici. Igen. Maga a tábla nagy. Tehát így, így egyszerre tud valami nagy és kicsi is lenni. Hát ilyen csak a japánok tudnak amúgy. Igen. Tehát az, hogy ugye maga hátul a ravasz gombok meg a hátul lévő gombok, ugye olyan picik, meg olyan kicsi az útja, hogy lecsúszik róla az új, meg készben tartva, tehát hatalmas a tablet. És nem is működik százszerzelékosan, mert ilyet, ilyet láttam. Streamen, az egyik, hogy, hogy lesétált néha elhagyja. Igen, Magára. így lesétál az ember a szakadékról, mert azt gondolta a játék, hogy a kontroll előre lett nyomba. Igen, meg, meg, meg a, meg a benü, menübe is beragad, és akkor arrébb mész két-három menüpontot, amit te nem akartál. Igen, igen, ő igen, igen. Úgy. igen. Az, az technikai leleg érdekes. Nekem ami érdekes volt az az, hogy például, amit már beszéltünk korábban is, hogy az alapcsomagban nincs benne egy olyan dokkoló, amiben beteszed a joycont, és tudod őket tölteni. Tehát, hogy van benne egy, egy dokkoló, amit csak azért tettek bele, hogy összerakd a joy amivel egy ilyen kontrollerszerűséget kapsz, ami egy ilyen összenyomott kontroller hatását kelti, de abban nem fogod te tölteni a, a magát a kontrollert, mert nincs bele USB csatlakozó. Ahhoz kell különvenni 20 ezerért, vagy mennyiért, ami kicsit sok. Hát, ja. Meg az, hogy például csak Zelda van meg van ez a one switch, ami tényleg ha, atya úristen. És azért pénzt kérnek egyébként, mert nem néztem még mennyit, mindjárt, meg is nézem. Én nekem az a túlva, hogy azt beszéltük már korábban, hogy ez rohadt gáz, de én nem gondoltam, hogy ez ennyire. És én néztem videót, a géprét, meg streameket erről, ahogy játszák ezt az emberek, és valami borzalmas. Mindegyik. Igen, ah, tehát ahogy, ez valóban így van. Ahogy fogják ott a tőgymeleg kontrollert, atya úr, az, az, a tehén, az a legrosszabb. aztán a legrosszabb tény vagy amikor a hot dogot imitálva eszi, az, az még nagyon rossz. Hát az, az tényleg, ha ezt akarod csinálni, akkor mennyi egy egy egy, egy hot dogot. Bassz, én, kép, most, én nem értem a Nintendo-t, ezt miért nem adták hozzá ingyen? Tehát ez, csak, tehát ez egyik játék sem mondható kifejezetten játéknak, hanem ez a bemutatjuk, ez a hogy mit tud. De, igen. Igen. De, igen, ez a technika. Még de, de, az se, tehát. De mondjuk a Nintendo-t komolyan most, mo most nem értjük, amikor már nem tudom mióta ilyen hülyeségeket csinál, vagy hát jó, valakinek tetszik meg minden, de Mondjuk az meg tényleg, hogy start szím, csak a Zelda, az, az gáz. Tehát, hogy, hogy semmi Mario, meg hogy most a kárt az jön, de az is csak egy ilyen volt valami lesz. Ja, de tehát a kártból sem új jön, hanem a kint lévőt pontolják. Igen, Igen de most jön majd az a Mario World, amikor a New Yorki városban van, valahol nem tudom, de hát az is mikor jön, könyörgöm. Ez a Mario nyák... Division. <laughs> ja, <laughs> lehet, hogy az lesz. Azt nézem, már a Bomberman is kijött hozzá. Azt nem tudom. Úgy nézem, hogy az is van. Vagy ez nem tudom, hogy hogy működik itt. Mert itt ilyen jó játékot is, hogy ez, ez ár hamarosan, tehát az előrendelés. Viszont a bombár már az, mint a volna hozzá. Meg az, hogy például a Pro Controller, ami echt az Egy, egyben ugyanaz, mint az Xbox Controller, annyi, hogy a, a gombok teljesen össze vannak keverve, amit nem is értek, hogy miért így csináltak, de mindegy. És az is valami több tízezer forint, ez, ez, ez kicsit durva. 15 ezer forint a van túl switch. De az plusz baj. Ez 1500-at uh -huh. se ér szerintem. 15 ezer nagyon durva. És azok nem is játékok, hanem tegdemók. Még annak sem mondanám. Hát nem nagyon jó. Á, de itt olvasgatok közben egy ilyen cikket, itt a Mi Nem Tetszett Résznél azért vannak érdekességek. Tehát ugye a töltőport, a készülék, alján található. Igen, igen. Tehát ha le, letámasztod és játszol, akkor nem tudod tölteni. Akkor akkor nem tudod Mondjuk engem ez egy picit jobban aggaszt. Tehát itt azt írja, hogy te nem tudod átmozgatni a mentéseidet egy másik konzolra, vagy egy SD kártyára, hogy el tud vinni, vagy úgy egyáltalán backupold a mentéseidet. Hát miért akarnád úgy elvinni, amikor viheted az egész konzolt? Hát ez a lényege. Mondjuk a háttértár az nem túl nagy benne. Hát nem ez tudom, az. Hát hogy így rárakod az Eldát, aztán annyit tud. Sőt, mondták, sőt, beszélték, vagy hát néztem videót, ott mondták, hogy a, aki megvette online az Eldát, az fel se tudja tenni. Mert nincs annyi hely a gépen, ahhoz nem kell már... külön venni egy SD kártyát. Mert, mert magára a gépre nem fér rá a Zelda. Nem Hú, már, ez ekkora szar. Tehát hogy egy ekkora... Azt hiszem legalább azt rá tud menni. Nem, nem, nem. nem. Ha online vetted meg, akkor megszívtad. Úristen. Vagy hát nem megszívtad, akkor kell venni egy SD kártyát. Dúró. És azt hallottátok, hogy ilyen hülye anyaggal lett bekemve, hogy a kisgyerekek meg a kutyák... Kutya Ó, úristen. Tényleg most erre gondoltak, de töltőt nem tettek a a, egy, játékot. a játékot. Egy, egy, egy, mint egy kicsit nagyobb, mint egy ilyen fényképezőbe való SD kártya, uh -huh. és olyan anyaggal lett bevonva, ami. Tehát amint hozzáér a nyelved, egy ilyen nagyon szaríze van. Van. Hát, tehát ezt nem mert, is hallottad de ez nagyon vicces. Mennyi mindenre gondoltak, nem? De mondjuk például arra nem, hogy tényleg USB-töltő tegyenek lehet, arra rohadt Vagy hogy tud telepíteni a játékot, igen. És a szarizésű kisbabák meg kutyák, azok, azok megszírták. Én láttam de, már olyan mondjuk... embert, akinek ízlett. Ugye? Meg mondjuk én ezt nem értem, tehát hogyha már rossz íze van, tehát egy kisgyereknél úgy nyilván, hogy instant bekerül a szájába, akkor ott már majd, hogy nem mindegy. Mondjuk jó, hát a kutyádnak ott az. Szerintem neki is. Igen, tehát hogy ha gyorsan... Ham-ham. Tehát ez hülyeség volt szerintem ez a fejlesztési időszak. De fejlesztés amúgy ez a keserű, meg minden, meg hogy egybe le akarod nyerni, akkor ez végül is a japán pálinka, nem? <hállt> <Szakély>. <hállt> <hállt> Jajaj, ja. azt <hállt> jaj, jaj, jaj. Ja, azt hiszem, képp megvonulva. Jaj, ja. Elmennek a japának és le legurítanak egy-egy zerlet. Mondjuk ez a legdrágább pia, ha megnézed. itt nézem amúgy, tett, hogy... Jó, hát ez ilyen, tudtuk, hogy azért van a dokkoló, hogy rá lehessen kötni tévére. De ugye csak a dokkolóval tudod rákötni tévére, tehát ha te, mit tudom én, lásd egyetemista vagy, vagy valami, és ha otthon játszol vele, de hétvégére hazautazol anyjékhoz, akkor ugye nem fa, Tehát ha nem viszed a Ennyi? dokkolót, nem kötöd ja. ki a tévére. Biztos lesz, majd ehhez is valami 30 ezer forintért, egy kiegészítő. Ja, egy speckú, HDMI kábel, nem, ami nem jó Nem ki össze, vagy valami ilyesmi, de hogyha minden olyan cuccot meg akarsz hozzá venni, ami amúgy normálon kellene, hogy járjon hozzá, akkor ilyen 180 körül vagy. És ez egy Nintendo konzol. És mi nincs benne a játék. És, és nincs benne játék. És, és ez Nintendo konzol. Tehát ez ami oké, okay, tökötletes meg minden, de ez nem tud annyit, mint egy PS4 Pro, és azt meg sokkal olcsóbban meg tudsz szerezni. Nem tudom, én most, most olvasom még itt, ez is elég zavaró hiba, vagy hát nem tudom, hogy ez most hiba, vagy feature, hogy konkrétan a dokkolóban ismerül a tábla. Ja, igen, igen, igen. igen. De ha Te... berakod, az tölti, nem? Nem, tehát itt azt írja, hogy betette 100%-on, és mikor a játék végén kivette, 88%-on volt az Axi. Azt az írja, soha dolgul. nem ment 88 alá, de hogy a fölötte lévőt nem tartotta meg bedugva a hódziher. Mondjuk említek, hogy össze van a, dugva, a dokkoló, meg minden, akkor tölti, és hogyha akkor ráteszed a konokat, és a, mondjuk a Pro controller játszol, akkor azokat a kontrollereket is tölti. Mert igen, ugye a kontroller az külön is le fog merülni, meg maga le fog merülni a tablet is, úgyhogy itt mindegyiket figyelned kell és mondjuk ezt még senki nem tudja, hogy ez hogy fog működni, hogy most a kontroller a például az lemerül, de ráteszed az izére a, a tabletre, akkor az tud e tölteni valamennyit, vagy nem? Tehát ez még senki hát nem te tudja. Vissza. Ez van, hát de akkor meg a tablet melül le gyorsan. Hát így van. Hát én, az volt hát kérdés. Én mondtam, én mondtam, ez már, hogy még, még mikor kincse volt, hogy tehát ez a minden lemerül dolog, ez, ez, még, ez még fog visszaütni. Tehát ez az elindulsz, és a vonaton veszed észre, hogy a bal kontroller lemerül. Igen. Akkor... <té> Tényleg, az mert, a tábla tőle. ott van 100%-on, a jobbos is tele van. Nem, ha lábott, rádugod, akkor szerintem nem, biztos, nem, hogy vi, feltölti. Akkor lehet, De majd gondol bele, milyen dilemma lesz, hogy most 20%-on van a tablet. A jobb kontroller még működik, végre legyőzted a boszt a bal viszont lemerült most, akkor mi legyen, rádug és feltős, de akkor lehet lemerül az egész. Vagy jobb kontrollerrel játszd végig, hát hogyha az még összejön. Vagy nem Úrj, játszol hazáig. Ez milyen taktika. Vagy először a powerbankot és rádugsz mindent. Így van, így van. De ne, hogy lehet olyat? Hát meg kondolat. fogja menni. Hát elméletileg USB-ből. Hát. Igen. Ja, mondjuk hát, arra is leszek majd, hogy a, a Pro Controller az, az lesz majd kábel nélküli kivitev, és az is lemerül, és akkor tényleg már csesszétek meg. Miért az Minden kábeles? Lemerül? Az nem? Én, nem, lesz? Tudom, lesz. nem, nem tudom. Az lesz. Nem tudom, hogy akkor, akkor meg már nem is mondtam semmit, akkor az, az, az is lemerül. Az De gondolom azt alapból tudod tölteni is, szóval. Persze. Hát ennyi pénzért ne vicces. Ja, hát igen. Azért pró, mert lehet tőteni. Ennyi pénzé az meg lerakod az asztalra, hogy elmászik, megkeresi a kábelt. Az a a dobozból is, ha benne van, és bedugja magának, basszus. Ez mondjuk elég furcsa hangzott most. Nem érdekel. <gül> mondjuk nekem alapból ez az erdezt tetszik, ami rajta van, tehát szerintem jó játéknak tűnik. Meg maga ez a koncepció is, hogy fogod a konzolodat, és akkor, ha otthon vagy, akkor játszhatod a tévénél, ha meg nem, akkor tehát Ez is tök jó. Ez is furcsán hangzott de mehetünk tovább. De nem, most miért? Jó, Fogod benne. a konzolodat, és ha úgy akarod, otthon is játszhatsz a tévé előtt, de akár el is viheted magaddal. Igen, a konzolodat. Nekem ez akkor is furcsa hangzott. Nem, mert ez Nintendo, ezt találtak ki, igen, Letteltek. Ezt nem a Nintendo találtak ki, ezt már korábban kitalálták, csak most a Nintendo ezt is adja. Ja. <gül> Meg én, a, hát nem tudom, amit néztem videót, az mondjuk mikor sokkal bemutató volt, ott például a kijelzőnek a színei nem voltak olyan hú de faszányosan ilyen élesek telítettek az állítólag már az Azt állítólag javították? ilyen prom promó darabok voltak igen az elején és hogy az, hogy az már kicsit már jobban néz ki tehát hogy olyan kurva nagy volt a kontraszt mikor mutatta a kijelzőt a tabletnek hogy hú de fasz, izé, itt megy a Zelda és akkor ilyen fakók voltak a színek mikor rádugta a tévére meg ilyen puh Színorgia. Itt pappantak a színek. Igen, ja, elméletre még most is fakóbb, mint tévén, de, de már jobb a helyzet. Elméletileg. Meghogy ezt is olvastam, hogy bedokkolva azért, azért az 1080p-vel döcög néha. Ja, egy-két egy, egy játék megküzd vele. Meg mondjuk... Egy-két játék nincs is hát csak, ja, az én... hát... csak az elda van. Csak az elda van, amit hát... 1080p-be fut. Hát az egy-két játék a One Two switch. Uh. Na jó, Azok szerintem nagyon futnak, mert ott körülbelül egy képet látsz végig. Igen, meg hát az végül is és egy rendszer, egy ilyen flash játékszerű ilyesély. Úgyhogy mi most egy csak Zelda van normális És, és akkor most, most még egy Dance, flash játék érzi magát ilyen. megsértve, amiért ha ez a... Ja, tényleg, ebbe bele se gondoltam. Mondjuk egyébként vannak, vannak egész jó játékok, tehát az, az Arms például nekem tökre tetszik. Ez azt a kis bunyos, bunyos cucc, az ilyen innovatívnak tűnik. Ha megjelenik, biztos jó lesz. Meg, meg olyan technológiák vannak benne, tehát van egy olyan játék, amiben egy doboz látsz a képernyőn, és ki, tud, ki kell találni benne, hogy hány golyó van benne, úgyhogy mozgatod a kontrollert, és közben érzed, hogy, hogy gurulnak a golyó. Azt nem tudom, hogy, hogy oldották meg, ezt nem szívesen, hogy ez. Ja, meg sensz, amúgy hogy most még ellenfelejten nem, nem, nem is csak a Zelda van, hanem van az a logikai játék, amikor ilyen <coughs> formákat kell vagdósni a háttérnek a segítségével, és úgy kell eljutatni bizonyos dolgokat. Ja, igen, igen. De az az megjelent, már, azt megjelent választ, én nem látom. Azt hiszem megjelent Isten. igen azt hiszem már megjelent, ilyen hülyen heve kimaradt. van. De azt például jópofának mondták, még így a zelda okay. visszatérve, nekem addig tetszett a Zelda, amíg azt hittem, hogy ez egy ilyen Skyrim-szerű RPG-s lesz, és, és amúgy rájöttem, hogy nem. Tehát ez, csinálsz dolgokat, kapsz képességeket, és tudsz fejlődni úgy, hogy több legyen az életed, vagy a staminád, és ennyi. És ez és ez nincs benne mély fejlődésű, nem biztos. nincs. Én, én azt hittem, hogy lesz benne, hogy esetleg így megreformálják ezt a régebbi dolgot. Mert ugye a régi Zelda is végül is ez, ez, ez volt az alapja. Csak hát ugye akkoriban még olyan keretek közé voltak szorítva a fejlesztők, hogy ezt nem nagyon lehetett átlépni. Most hát, ez simán működhetett volna, hát nem jött össze. De még az az Open World dolog, ez egész jól működik. Azt rajta, mondjuk, igen, ahhoz így. képest, hogy maga a konzolom, úgy nem egy erőgép. És irögtön a nyitó cím az egy open world. Viszont az, Cuc. hogy, hogy a, a cuccok, amiket szerzel körülbelül két-három ütés után eltörnek, hát az, az, az rohadt idegesítő. Hát igen. Bezzeg a foraner -be. <gül> Így van. Beszeg egy jubiszot. Végre valamiben jó volt a Így van. Nem törnek el benne a cuccok. Csak a te össze őket. C meg, meg a szerver törik el. Végül csak a szerver törik el a cuccok. Igen, igen. Hát nem tudom, én kíváncsi leszek egyébként, hogy hosszabb távon mi lesz ezzel a Switch-sel. Ja, hát, a viúnak a is, is az volt a ha halála körülbelül, hogy nem jöttek rá játékok, ezért nem vette meg senki, ezért nem jöttek rá játékok. Így És van. most nagyon úgy néz ki, hogy a... erre nem nagyon gondoltak a switch se. Tehát ők azt gondolták, hogy ez egy akkora innovációs, kurva jó lesz, hogy majd így veszik mint a cukrot. És egyébként tényleg veszik mind a cukrot, mert most van róla hír, hogy az Amazonon már ilyen. 500 fontért lehet kapni magát az alapjátékot, mert az előrendelők közt voltak ilyen kis üzérek, akik számítottak arra, hogy az el fog fogyni, és most így keresni akarnak rajta, nagyon sokat, tehát most el is kapkodták a cucot. mint új, újdonságvarázsel, de hogy hosszabb távon ez úgy működhet, csak ha jön rá ki játék, sok én, én arra leszek kíváncsi majd, amikor a fifákat, meg kat meg az NBA-ket, meg az ilyeneket kihozzák rá, hogy az, hogy fog kinézni, meg az, tényleg, hogy fog igen, igen, igen, azok is jönnek rá. Mert az, hogy most például a Skyrim-et bereklámozták, most oké, de a Skyrim az már 5 éves, a régi, talán. Nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy nem annyi, ja. nem tudom pontosan, de most tényleg most azzal reklámozni valamit, amivel már mindenki játszott, ha akart, ha nem, az nekem olyan furcsa. Tehát ők tudják. Ja, de hát Skyrimet. Hát ezt viheted máskor is, mert ott van a... szereztél annak idei, nem vidi a shieldet, akkor az ugyanaz. Azon nem fut. Azon Sky nem fut? Nem, az csak úgy működik, hogy te neked van egy pécéd, ahol ja tűzött játék, tényleg, és ja, akkor arra küldöd ja Akkor még itt van az a Splatoon 2, ami, az egy, az jó volt ami nagyjából én úgy hallottam, hogy körülbelül ugyanaz, mint az 1, csak Igen. átírták a, a számot kettőre, akkor még jön hozzá Mario Kart, ami Ugyanaz, Mario Kart. ugyanaz, mint az előző esélyes Ugyanaz, ami már most kint igen. van. Így van, csak átportolják, és az is 18 ezer forint lesz. Ú, vannak itt vannak van. Kicsit elszálltak, szerintem. Eléggé. De látod, elkapkodták, nem, nem, nem hiába megy fel az Amazonra jó pénzért, amit talán megvesznek, talán nem. Jó, mondjuk ez, ez az egész ötlet, hogy ez hogy néz ki meg, hogy hogy csinálták meg, ez, ez tök jó pufa meg, hogy tényleg klikkel, meg úgy hallgatod meg, a kezedbe fogod minden, de szerintem, hogyha huzamosabban használja bárki, akkor egy-két egy nap után kijönnek a hibái, és hogy, és hogy ez, ez nem biztos, hogy megérte. De Igen. lehet, hogy nem mindenki így van vele. Meg mondjuk a célközönség az jelenleg a mi nézve nem biztos, hogy a hardcore gamer... Tehát inkább ez a partijátékok, tehát ez a viddel tényleg támad le, és akkor játszatok, meg ott a tévé, és akkor. Hát de még a ed hát nem mondanám annyira, a gyerek. Fejétek, meg lőjétek, meg egymást, meg ilyenek. Tehát, de az, az én, nem, én nem hiszem, hogy létezik olyan ember, akinek az. Ja, a Zelda az egy az kép, nem az. Nem, az. Hadd mondjam végig. Hát, Jó, tehát most. ez a Vantus ez ez a switch. Tehát Jó. ez van olyan ember, aki az 10 másodperc után még izgalmasnak találja. Hát én, én, én a videók alapján meguntam, amit néztem. Hát el. ezért hát egy... mondom, hogy tehát csak mondod hogy parti játékok, és jelenleg a one Two, switch van, ja, meg igen. a Zelda. Hát meg egy Just Dance, vagy én, meg a hát... mondjuk a, a Super Bomberman, az is ilyen, az de meg de lehet jó de... Meg az Arms. Megkaptuk, ezt már megkaptuk, nem mi vagyunk a Nintendo-nak a célközönség. De én jelenleg ennél a switch még nem is látom, hogy ki az, mert casual <gül> Ez mondjuk drága, casual-nek drága, hardcore gémernek gyenge. É, jó, én. hát ha, ha kijönnek rá a nagy triploás címek, akkor mindenki le fogja szarni, hogy gyenge, mert kijött rá. De, de még egészen. jönnek de, ha, az összehasonló össze ki... videók, hogy hogy fut. <gül> Tehát az is, az jó, is sokat meg, meg, meg ott van a másik, hogy ha kijön. De a Nintendo-nak mindig megvolt egy, egy ilyen játékos bázisa, akik a Mario, meg az elda játékra hát jongol, így, és az az azok hogy ja, Japán, meg egy-két. Azok úgy európai, megveszik. Európai, amerikai. Meg egyébként mondom, ez a, ez a technológiai dolog, hogy így elviszed, én nem mondom el még egyszer. De, <gül> de csak... az, a, az a baj, de ez, ez a, jó. De az a baj, hogy ez asztali konzolnak gyenge, hordozhatónak meg nagy. Túl nagy. Aha, hát igen. Valahogy a... Hát jó, attól még bejöhet nekik persze, meg majd biztos lesznek ilyen szüttyök 50 ezer forintért, amivel elviheted, meg pont belefér, meg ilyenek, de olyan furcsa, mert tényleg azt a PS4-hez, meg most majd jön a, a, a Project Scorpio ugye az Xbox-tól, de már az Xbox one az se tud egy léptékbe jönni, tehát... Egy tudjátok, hogy mi basszad ki nagyon ezzel a Switch-el? Hogyha a mobiltelefon piac elindul arra, hogy oké, okay, akkor csináljuk meg a mobilokat is úgy, hogy rá lehessen kapcsolni a tévére, és normális játékok jönnek ki rá, amit lehet Hell, Hello, hello Neo 2017 van, rá lehet kapcsolni. Ó, rá lehet, de nem fut úgy. Meg nincsenek olyan játékok, amiket lehet így normálisan játszani tévére kapcsolva. Nem? Vagy van olyan, amit direkt így találtak hát, ki? Azért, azért az Apple oldalánál már van egy jó pár ilyen lehet, jó én telefonom mondjuk vagyok még régi, az biztos nem kötnék Hát jó, mondjuk a tévének is olyannak kell lenni, tehát ha beledugsz a seggébe egy ilyen Google-nek, mi volt az a stikje? Vagy, vagy például egy, egy iOS, meg Apple oldalról egy Apple TV-t. Ott jó, például vannak, mi, olyan, vannak olyan játékok, amit mondjuk controllerrel élvezhetően tudsz játszani, úgyhogy a telefon van rádugva a tévére. Hát de rá de se kell azért. dugni, tehát WiFi. Ja, hogy wi vel megoldja. És hát ez nagyobb a, a, az... nem mi, mi az a játék a, egy ilyen autós, mindig azzal szokták promózni az új ipad hogy megy rajta milyen faszáll. Ja, lehet, hogy az az. Igen, a re-racing lesz az. igen. Na, annak például volna olyan, hogy például, ha rákapcsolod így a tévére, akkor magán a tableten, ott megy a térkép, hol vagy, hol vannak mögötted, a tévé meg nézhet, hogy mi megy, és akkor mint a kormányt forgatod. Ja, ez nekem is réli tényleg. Ez ahogy annyira nem robbant be azért a köztudatba, hogy nem, akkor... Nem, tehát, hogy mikor mi utoljára kipróbáltuk Zsoltival, akkor még úgy voltak benne delayek, meg mit, én nem is Igen. volt annyira élvezhető, de ez, ez elég rég volt már. Ez az, ami a mert amúgy körülbelül egy mobiltelefonnal ki lehet váltani egy Nintendo Switch-et. Persze nyilván nem jönnek rá olyan játékok, az a 3-4, ami switch-lő. Igen, igen, már. Tehát például a tlt játékok egy-egybe kint vannak teleon. Meg amúgy rengeteg játék, például mondjuk a, a Need for Speed Most van, az új, az, az egy-egybe teleon van például, és működik. Az új? A, a teljes? Az új tehát ugyanaz, mint wanted. a PC-s verzió mondjuk, igen, a konzolos? Igen. Igen. Az nagyon durva egyébként, hogy már ilyeneket hoznak ki. Max azt hiszem kevesebben az autó, de ebben nem vagyok biztos. Ilyen free-to-prate amik ilyen, tudod, ez a ja, hát persze, elakunk, igen, de mondjuk már, de az között már között is van, van. De azok között is van olyan, hogy, hogy ránézel, és hogyha kitennéd nagy képernyőre, nem biztos, hogy rájönnél, hogy ez egy mobil játék. Én mondjuk most mobilgamingben nagyon nem vagyok már otthon egy idő. Hogy mik vannak. Sokkal én se toltam. Az NBA Live-val toltam, meg a Need for Speed-del. Leginkább. Meg hát ugye, amikor bejött a Pokémon GO, akkor azt mindenki letoltatás. Hát most Men. itt megnézem, tehát a top selling games, az Minecraft az első, itt van valami, The Great Fusion, ez nem tudom milyen lehet, Need for Speed, akkor itt van még a Hitman. Én nem mindig meglepültök, hogy Minecraft mobilon, hogy azt, hogy hogy, hogy lehet hogy játszani. Itt a GTA, Vice City és San Andreas. Don't Starve, Imperium Galactica 2, Colin McRae Rally. Tehát, hogy azért vannak itt olyan címek, amik, amik uh, Sims 3, amik azért PC-s címek. Hát igen. De most tiszta hülyék vagyunk, basszus. Hát, hogyha nem vagyunk otthon, mobilban, meg minden, hát tök könnyen föl lehet fogni az egészet, hogy mi van az első helyen, mivel mi van a másodikban, csak a Windows Store-t meg kell nyitni, és kidobja az összes olyan fontos mobiljátékot <gül> ja, igen, a kezdőlapon, amit amúgy nem is hallott, hanem Errő is hallomány hogy ott mobiljátékok vannak. Végre a Windows Store jól működik. Ja, viszont csak ja, Windows mobilra, amit még nem használ senki. Én most a, a Google Play-t néztem. Ja, az is jó. Igen. Tehát Google-os oldalról ezek vannak. Hát mondom, szerintem működik, és amúgy igazad lehetség ez, hogy tényleg tehát a Nintendo Switch, ez pont egy, egy kicsit nagyobb mobil akar lenni, de a mobil valahogy praktikusabbnak tűnik. Ja, és ezzel nem tudsz alá... telefonálni. Igen, az, de mondjuk erre nincs Zelda, meg, meg nincsen új Mario Kart, meg nincsen új ez, meg az, meg amaz, szóval azért van hátulütője is, de ki tudja, lehet, hogy hosszabb távon ez is be fog futcsolni úgy, mint a Wii U volt. Annak Igen, mondjuk a konzolokat mindig az exkluzívok adják el, hogy ez itt is így van körülbelül. Ja, tehát aki szereti, a Mario, aki szereti a Mario. Aki szereti a Mariót, az egy téglát is megvesz, hogy hazon fut a Mario. Igen. Hát meg a felde. Én szurkolok amúgy neki, hogy ez befusson, meg jó legyen, de én, én így nem látom, hogy én az elkövetkezendő egy-két évbe vennék Nintendo switch-et. Hát én, szemintem... én igen, ha levegy az ára is, nekem meg sok pénzem lesz. Hát, hát én meg azt mondom, hogy az elkövetkezendő 50-60 évben én nem látom, hogy én Nintendo konzolt hát, Én akkor sem a meg, ha sok pénzem lenne, mert, mert nem érzem, hogy nekem ez kéne, tehát inkább beleölném azt másba. Meg a, ja, az, az a baj, nekem, hogy... nekem is csak párjáték játék van, amit vett rajta. Meg az a hát hát a pár ami megjelent, de amúgy... <gül> nem úgy jelentem, hogy ami meg fog még jelenni azok ja, közül is, értem. így. Amúgy az a baj ezzel a Nintendo Switch-e, hogy egyelőre ez olyan, mint a VR volt, amikor bejött szerintem. Hogy így, így elnézeket, tök jó pofa minden játszó is vele, de fél óra után leteszed, hogyha nincs meg az az Zelda meg minden, hogy tök jó kipróbálni, tök jó, hogy így kattogatod meg minden. És a VR-nak is kellett a Resident Evil, és ott kapták föl igazán, az volt az első normálisabb játék, és lehet, hogyha a Swiss e is tényleg bejönnek azok, amiket beígértek. Az összes ilyen jó régi játék, de például a Skyrim, FIFA, meg minden ilyesmi is. jön majd a Splatoon, meg az új Mariók, meg esetleg még újabb Zelda, vagy akármi, akkor lehet, hogy ez, ez működhet hosszabb távon. És tényleg, ez hat... mondjuk nem is rossz ötlet. Igen, és tényleg az a fontos, hogy a, hogy a a különböző kiadókat megfogják maguknak. Mert az, hogy a Nintendo csak Nintendo játék van, az gáz, és az nekik is rossz. Mert. Kárnak mert, a szörparti címekje. Így így van. Tehát aki mondjuk Fifázni szeret, vagy akármi Need for Speed, vagy nem tudom, és mondjuk szeretne Nintendo-zni is, de a nintendo ezek nincsenek, akkor az nem biztos, hogy meg fogja venni a Nintendo-t. Mondjuk a Speed-et azt megnézném, azt azt lehet, hogy kipróbálnám így szítsen. biztos, hogy szeret. És lehetnek mondjuk két irányítás, hogy döntöd a tabletet, mint egy kormányt, vagy lehet normálisan is. Megosztott képernyővel egy izén játszani. Így van. Hát ez a tabletmozgatós célzós, ez azt hiszem a zeldában is van. Igen, igen. igen ez van. Meg az Splatoon-be eleve már a a U-nál is csak így lehet. Ja, igen, már ott is így volt. Igen. Már nem, az kikapcsolható volt, ez a célzási mód, de ott is alapból ez volt beállítva, hogy a tablettel hadonál szó. Ami szerintem amúgy rohadt idegesítő, de... De például én, Igen. én mobilon se szeretem például azokat a játékokat, ilyen autós játékokban van, ahol úgy kanyarodok, ahogy a mobil döntöm. Ez engem rohadtul idegesít. Ez ezt mindig kikapcsolom. Ja, úgy... Nekem is régebbi telefonom van, aztán ott még nagyon nem működtek jól. Lehet, hogy az újabb telefonokon már jobb az a giroszkó. De úgy nem éreztem annyira pontosnak, hogy nem tudom. Hát ez nem is lesz olyan pontos a szerintem lassú. soha. De hát ezt a se tudja. Jó, hát nem mi vagyunk a célközönség, tényleg ezt már mondták és így is van. Úgyhogy... Ez van. Én azért szurkolok, hogy jó legyen ez a Twitch. Én is. Aztán ja. majd Neo megveszi. Hogy lemenjen az ár, nagyon. Ja. Nem, ahhoz nagyon-nagyon le kell venni az árának Annyira engem sem győztek meg, pörj játék felhozottallam. Mondjuk addig nem veszed meg, amíg nincsenek rá jubiszóc címek. <gül> ez, ez evanuli volt Ez a divisionnek az a drónt lehet majd irányítani a Ú, tényleg. Oh, Azt mondjuk nagyon. Lett. emlékeztek még amikor a divisiont demonstzták, hogy ott volt Persze, egy ilyen mobil, mobil az cucc igen. és az hogy, hogy eltűnt már a picsába tehát az hát csak ilyen marketing bullshit fár. volt jó, most csak gyorsan beugrottam egy kicsit, végig emlékszem, ilyen voice kommunikáció is volt benne. Igen, és ez egyébként elég jól nézett ki ez a cucc, amit így, vagy akkor a tablet irányítja a drónt, és segít a haveroknak. ott. nekik egyet, aha, az a szó volt nagyon. Jó, mondjuk a Division E3-os bemutatójánál sok olyan dolog volt, amit később nem tudtak megvalósítani, úgyhogy már megselepődünk. Hát igen. Hát ez már csak ilyen. Az a játék sokkal jobb lehetett volna, mint ami előtt végül. De még így is behúzni engem néha. Nagyon sokat farmolok benne mostanában. Ez, ez, a, igen. A, ez a legjobb, Egy. hogy, hogy, hogy lebeszélsz embereket, de aztán a következő mondatod meg nem. Tehát, hogy, hogy az nem a játék most... amúgy szar, de olyan jó játszani. Tehát, nem hogy... nem, de ez a tipikus az, amikor így beleössz itt tudom, 200 órát, és akkor szidod, de azért még beleössz. Jó, nekem nincs benne 200 órán, bocs, 183 órán van benne jelenleg a TV bocs, És, igen, igen, hát ez ilyen. Ez ilyen, azért játszunk vele, mert azért nem olyan rossz. És most már bárki kipróbálhatja, úgyhogy bárki beszopulhat. Így van, próbáljátok ki bátran. Bár level hatig szerintem ott nem alakít ki semmilyen függőséget a játék még. Így van. Amikor végig toltad az egészet és elkezdett farmolni a cuccokat, na, ott, ott, ott, ott kapja az emberbe a gépszé, és csak csinálja ugyanazt folyamatosan. Ja. Elkönyörgöm jobb szervereket. Így van. Nem lenne rossz. Vagy egyáltalán szervereket. Lehet, hogy peer to működik a Division is. Nem lepődnék meg, ha az kiderülne. Mert lehet, hogy okos, lehet. okos emberek már kiderítették volna ezt, hogy tudod, nézik a hajzét, az adatcsomagokat, hogy hova megy, és kiderül, hogy ubisoft nem megy már semmi, hanem elmegy a Bélához, <gül> mert hogyan ő a Béla a szerver, érted? Oh, de ez, de ezt hát a így. szart is az Activision találta ki, Istenem. Hát mert hát, olcsó. A kódba volt az először, majd cseszik meg. Ez a költséghatékony megoldás, nem akarnak fenntartani a szervereket. Ami mondjuk elég vicces, mert mostanában a szerver, szerverek fenntartása viszonylag annyira nem is, nem is drága. Pont múltkor gondolkoztam ezzel, hogy a... Hát az ingyennél drágább. Hát igen, igen. Hogy, a, hogy ebbe a szuperhadba megcsinálták azt külön, hogy a videóiratot fel tudod tölteni egy szerverre, ahol legenerál, tehát hogy az adatot feltöltöd, és akkor ott legenerál neked egy videót, amit még tárolnak, és így vissza tudod nézni. Hogy, hogy érted? Tehát erre csináltak szerverkapacitást egy, egy olyan indi játékban, ahol ez igazából ilyen Tényleg tök mellékes dolog, annyit nem ad hozzá a játékélményhez, csak ilyen jó pufogy utána meg tudod mutogatni embereknek. Át és hogy e johol, eb ebbe raktak bele erőforrást, miközben a Ubisoft szerverei konkrétan nem léteznek. <gül> Tehát egy fura kontraszt. Hát jó, de az indi játékfejlesztés az mindig más volt, meg ők mindig több lelket, meg szívet adnak bele a ja, de kevesebb munkába. pénzt tudnak beleadni, és azért ezek a szerverek ezek inkább pénzt igényelnek, mint szívet, lelket. Hm, ez igaz. Na mindegy, hát ez van, a Ubisoft az nem egy indi fejlesztés. Mondjuk kíváncsi ennél a szperhátból, mi lett volna, hogy a Ubisoft fejleszti. <gül> Én nem. Én örülök neki, hogy az így maradt. <gül> Miért lehet, hogy lett volna ilyen nagymenés, mint a. Ja, mint a mikrotranszakció Dragon. lenne meg <gül> ilyen napokig farmolhatod benne, a nem tudom mit. A játékmenügy. Olyasmi lett volna egy. Évén igen a játék <gül> Mint a dlc Quest. Ja igen, olyan Úú, igen, Nem azért nem mozgott annyitni. volna az idő, mert nem mozogsz, hanem hogy meg kell venni. <gül> ja, igen, tényleg. Hetente tudtál volna, egy három métert mozogni a játékban, mert annyit vettél meg. Ez Vegyél nem is öt is rossz perc ötlet. játékidőt, és akkor öt percig telik az idő a játékban. <gül> Ezt meg kell csinálni, ez nem is rossz ötlet. És ez úgy, borzalmas ötlet. Miért? egy a játékmenetbe vonod be a pénzt, és így megindulod a mikrotranszakciót. Igen, igen kitalált, hogy egy szerkezet van a játékban, mint például. A következő Assassin's Creed lehetne ilyen, hogy ilyen pénzbedobbós lenne benne az Animus. Nem? Az ilyen csúnya lenne. Úgy hívják ezt a gépet tényleg? Azt hiszem, hogy egy fogalom meg. nincs. gondolod, de tudod így kiírni, Nem egy ilyen coin nyílás rajta, és akkor DLC-ket kell bedobálni rajta. Leg amikor meghalnál, akkor kiírnál azt, hogy ilyen folytatni akarod és hogy mi van hat coin. életed, meg insert coin, igen. <gül> <gül> oh, na jó, elmentünk már az erdőbe a ubisoft -től. Így van, így van. Témáig elfugytak, kibeszéltük a Nintendot, kibeszéltük a ubisoft nagyon, nagyon sokszor. Még most jól bepótoltuk ezt a két kimaradt helyet ja, szerintem. Ja, ja. ja, ez egy ilyen maratoni adás lett. Így van. A Ubisoft-tól óvakodjatok, tényleg csak óvatosan közelítsetek felé. Így van. A Nintendo fanok megkérjük, meg hogy válaszoljanak nyugodtan, meg mondják el, hogy miért szeretik, meg hogy a switch az, az milyen számukra, vagy aki megvette és használja, hogy mi az első benyomás az Így nyugodtan van. megérhatja nekünk. És ha kapunk egy teszt példányt jól ki is próbáljuk. Így van. Na, ki előbb, a hülye, aki előbb. nekünk a teszt El Ezután, hogy most bemondtam, hogy ki az a hülye, ezután biztos, hogy nem fog senki küldeni. Előbb szerintem semmiképpen nem fogjuk kipróbálni. É, jó fej leszek, én jó fejleszek. Bár soha nem mond, hogy soha. Én a, én a teszt példányomat átruházom csigezre, úgyhogy ha esetleg egyet kapunk hárman, vagy ilyesmi, akkor csigez tőlem nyugodtan használhatod, és te letesztelheted. Igazán rendes vagy nincs mit. Jó arcok vagytok, hogy a nem létező teszt így, így van. Az egyik joykod megkaphatod, nem is. Ja, így messziről. Megnézzük, Igyek. hogy milyen messzire ér el. Ja, 60-ból Debrecenik, Megnézzük, hogy elére. Majd telefonom telefonon beszéljünk Csigezzel, hogy most fejek Csigezz, látszik a képernyőn? Na jó, ezzel a, a tőgymeleg gondolattal lehizálhatok. Oh, ez, ez egyre rosszabb. Azt hiszem a podcastot. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha velünk tartottatok, és kibírtátok ezt a... Hát nem is tudom, jó hosszú időt. Így van, köszönöm, tartott a két óra. Tartott ez a kis szeszenet. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Lájkoljatok minket a Youtube-on, ha megtaláltok, de nem találtok, mert, mert nem vagyunk fent de facebook fent vagyunk Így van. és hát legközelebb is tartsatok velünk sziasztok addig pedig jó fej és sziasztok <gül> sziasztok